د د منافقانو به د خوشا ومن دي د مسلمانانو د پاره د کنه د تورات خبري مسلمانانو ته کولی چې تورات کې د دې پیغمبر صفاتونه راغلي دا به کولی کنه بیا کولی دا به کولی کنه بیا کولی کولی به د خوشا ومن دي د پاره ښه اته حدثونهم ايتنس خبر ورکوې بيته وایي چې د منافقانو يهودو ته دي غیر منافقانو ته وي چې تاسو خبر ورکوې د مسلمانانو ته بما په هغه شي باندې پته हल्ला چې الله مونږه شب کړی دي الله کو لو کړی دي الله پران نس دي الیکم باب د علم داږي په تورات کې باب علمي فالتورا د ما په هغه شي باندې الله مونږه شب کړی دي پتا سو باندې په تورات مبارک کې دروازه د علم داږي داږي بنتيجه داسي دا کم لاندې لامه نتیجا لامه عاقبت چې دالا میه کې بتی یحوجوکم د دې لپاره چې غالب بران شي پتا سو حجت کې بیږي او به په دې اخبار سرا عند ربکم د به کې زمي چا ترچې دي تا په دې حدیث او په دې اخبار سرا عند ربکم په دې د پروردګا ستاسو پرځ د قیامت افلا تا تاسو کې عقل نشتا چې دلیل دشمن ته ورکې ا ته تو تون الحجه بيد العدو دلیل چې کوم دي دشمن څنګه ورته او ځان ته پخپله تیارایي نه دا منافقان غیر يهود او هغه يهود غیر منافقان منافقانو ته توبيح ورکي نو دی بې ایمان وروړي او لا یعلمون دې باندې لارې کوي خرادا او لا یعلمون اځ نه پیګی دا يهود بلکې پیږي چن الله یعلمو چانه پاک عالم د ما یشرون اگر چې دوی کم پټی چې نه پاکته او عداوت ته مسلمانانو سره دي چې نه پاکته او عداوت ته د مسلمانانو سره راضا او ما یولنون اگر چې دوی کم خکارکې چې ظاهرا مسلمانانو سره محبت کاړکې او خوشامن ده ته دې خدای نصیږي مخدیبه خبر ورکې کنه خدای با مؤمنان ته خبر پوه چیده د پیغمبر ورکی کنه راځي دا پرې کې عربی د سلورم ومنهم هم میون نه د امینته ته مده ایمان کوي جاهل جاهل نه ته مده ایمان کوي د کې معنی منه ایمان سره او جهل له چې جهل پکې دي نسته دنه ته مده ایمان کوي الله پاکوي وممنهم او بازي د دی يهودو نه دا غسلورم پرې اختیار دره اميون عوام دي څنګه لا يعلمون الكتابا لا خطن ولا قراءه دګه د د ومې مانادا جنې پیږي په کتاب باندې نه کتابه تنتي پیږي پی او نه قرائتن پیږي الا امانیا مگر ارزوګانی د دروغ ودي دا الا مانیا نستصامه تفصیله ده کومه قطیله من قطیله ولی زکه چې امانی په کتاب الله کې داخلي امانی خارج وګانی د دروغ ده وي ردا په کتاب الله کې نه داخل إلا أمانيا مگر ار دوغانې دروګ دي هغه دار چې جنت ده مونږه دې دي یا به مونږ خپل مشران ده خدای نه خلاصي مونږ خپل مشران ده الله پاک نه خلاصي اي. او, او کا کا و انهم لا یظنون نه دي دي مگر صحیح پیګ دي ګمان کوونکی دي ولا حجت لهم بذالک ودلیل وطن نشته صرف ګمان دي چې خپل مشران او علماونه اورېدلې دي چته سو بمنګه که خیر ز خدای نه خلاص وو دی په اعتماد کړی او ویله پیسې ور کړی مرګرې دي کنه پیسې به ور کړلې علماء او ته پیسې ور او ځان مه دی خلاص کو ما الله په کوئی قوی الون په دی ویتی یو باندې خبره کومه زمنګ د دیوبن علماء ترجمه کړي دا د بیل په خرابې سره او دانګي سخت عذاب سرم ترجمه شوی دا او دانګي ویل یو کند ده په جهنم کې زه په تا تمر په حدیث ا مګی چې تورګیو کنه Tale bawna bawi da bay tarjuma pegi pakat de jahannam ya da 7 August la ya kan ko ko ra hadith da meng khabar nu ya da 8 August la da 8 August cheto da da khopata timizi mubarak kira ghali da timizi sharif ke chaso waelun wel chi di wadin pe jahannam چ سلویخ کاله په پکې کافر پلان دی رواني او دی بداغي بیختهونه نشي ته مې کېدارې ودا طالبان به وې دا زه ی په دا ی په دا ی په دا نه کی راغلنا ادا زه ی په د دونا نه پوي د حديثونه دي یعنې په دې کې نورا آزاد د دې வேத دا ټول ترجمه شي ویلون خراب دي وی په ویلون خراب دي وی سخت عذاب دي وی یا کند د جهنم دي وی للذین ذکرنا یکسانو دا علماء دي یکت مونل کتابه چلولي کتابه به ايديهم بخلوا لسونو دا خود ساختہ تورات دی وای د دینوم دی خود ساختہ تورات ثم یقولون او بیا بائی چہازا چدا خود ساختہ توراچی دے من عند اللہ خدای طرف نہ دے یعنی خدایی توراچ دے ادا پا کم غرض لیشترو بھی ہی چو والی پا دے بام دے سمن قلیل پیسے لگی یعنی عوض حقیل و سپکر زلیل اگر دنیا زلیل والی بے حقیقت عوض پی والی زبا ہم دا ترجمو کی کانا سمن قلیل پیسے یعنی بے حقیقت عوض بي حقيقه ايواز ولذا طول الدنيا ده يوم اياط مقابله كي بي حقيقه نذا فقيرن نذا اصب كنذا نل فقوي وويل لهم مما كتبت ايديهم يوم وويل لهم مما يكسبون نو فويلن نو سخر ايدي يا كند ده جهنم ده سخط عذاب ده مما لا اجل ما مما ده وجد اغنا لا من ايدي دي كتبت ايدي كتبت ايديهم چې د کل کې دی د الله سونه د بي چې محرب دا ورا بيو کړې نه د د دې د لا سونه دي او و ويل لهم مما او ویل در دې د پرده اګه نه چې کم کسب کړې دي چې مال او رشوت دياميانويږي اګه دې ته وکنه من المال ور رشوت چې کم مال یې غشت دي او کم رشوت یې په مقابله د کتاب الله کې اړهشته بس رازې او دا وکړه د ظالمانو وی د يهودو به چې لن تمسن نارو نبر شي ګمنته اور الا ايام معدوده مگر یو سوره دي پشمار دغه ک سلور قولی علماء سلو یو سوره دي پشمار ايامن په یی کنه روزی معدوده شمار کړي نو دغه سلور قوله د علماء ودي یو قول لري چې موږ تبلو ور روزی عذاب راکړي چاو ته دا ولی د دې په ټول باندې یو ټو ډون د دنیا او زر کال دی د ارې زری پېږه د زر کالو په مقابله کې موږ ته یو کال عذاب راکړي تک دې یو څه توار کو ته دا خبره کو او بعض وی چې نس سلبي خوځې به عذاب راکړي ولی ځکه چې عبادت تسکی زمونږه مشران سلبي خوځې کړي بعض وی چې سلبي خلکاله راکړي دا درېم قول شو ولی ځکه چې ضمانت ته کې چې زمونږه مشران په دې مقامي ته کې دا خدای مخالفت کړې دي نو دا سلويخ کاله دي او باز وی چې نا چې دې دنیا کې انسان موږ څومره جون تیر کړ نو دومره عذاب راکې او بیا مرو بشه دا یو خبره ده ته ټول مفسرین دا څلور قوله تمام علما ذکر کړی ټک دي لیکنده حضرت او خبره کو ما داد چې دوی وی ټکه موسی عليه السلام پیغمبر عیسی علی السلام پیغمبرو محمد علی السلام پیغمبر دي لیکن دا چې زمنګ دا دینی موسوي چې دی په ديني عیسیوی او په ديني محمدي باندې منسوخ نه دي یاره دا قران خبره ده الله نه دي منسوخو نو کچرت ګُنام کړی او سور وځي به خدای عذاب را کینم نو خو زمنګ ایمان په موسی علی السلام تک نه دی او دین دا موسیٰ علیہ السلام منسوخ ندی منسوخ ندی نو چه ندی منسوخ پا دین په پا دین په پا دیبانج ندی منسوخو نو منگ گناہ کری نو دو گناہ پا وجب پا قدر دو گناہ خلی صدارہ کی یاکان دواتا خبرو کم او شک نشته چه حازا دینا اول پاسد علال پاسد زما داخر زما دا, دا خبر گوری دا سلول ویتا تیو واریو کلی په ضمانه دا پیزمه خبره خواړه مستفیفی چې دا بنا ده پاسه ده علل پاسه ده سمانه دین زمونږ نه دی منسوخ نو موږ عذاب نه راکې مګو سوره نه دین ستا منسوخ دی پېږې او دین موسوی په دین عیسوی منسوخ دی او دین عیسوی په دین محمدي باندې دوه منسوخ دی نو عمل په باندې سدي ندائے ندال دا چې کوم دینو کې کی استعمال بلا دلیل دي که خلاف ال دلیل دي دا طالبان او تاج نه بلا دلیل نه دي خلاف ال دا حج نه دا مدعا سٹا بلا دلیل نه دا خلاف ال دلیل دا ما دا پینځه خبره خبره لیکن څنګه روح ال مایک دې طرف تک پروجو کړی اده ترته چا ما کوم پینځه خبره بس راځه ادی نه عيشوي تل کسو ادی نه موسوي مرجو انده دي نمنګ ورشه بس ګناپه کړې نو ګناپه وجه به الله آزاد تبوږې به خلاص زمما ته پینځم خوخر د تا څوینګه خوخه یې الله پاک کوي چې نه عذاب با سالله پاک یو قانون جاری کوي قل تو تو چې اتخستم اصل کې څنګه یې اتخستم حمزه دغه سره شوی دی باقي نه اکتباب په حمزي استفهامي شوی دا. څنګه دی اصل کې ا شو چې حمزهي وصل دي او ددنه اټپاو شو 50 حمزه استه 22 سره مې پېګي اتخستم ايت تاسو ني وليده او تاسو اغشتيده عند الله پنيز د خدای په کتاب السماوي په يو کتاب اسماني کې عهدن وعده چې تاسو تب عذاب یو مسوره معبوده درکئ او بیا بهن عذاب پور تکئ دا وعده چې تقوی په یو کتاب کې کړی دا یو آسمانی کتاب کې دا وعده تاسوه خدای نه غشتې دا الله دا وعده چې تکړی دا نو کدا شی وی نه پل نه مخلف الله, نفلن الله. نفلن الله. دا پل نه مخلف الله ترکیب په طالب وسوخه شوی دی دا جزا ده شرط محذوفه دا ان اتخستم عند الله عهدا پل نه مخلف الله باندې یو کوینه انا د قرو با سګور چې دا د نه نشي ويږي د د شرط محطوطه ده ان اتخذت عند الله عهدا فلنخلف الله هر کز الله مخالفت نکوي عہد خو د ودی خپلنا ام تقولون ام, ام, ام, ام, ام سدې دي, دي ام که قاعده وره ام منقطعا به معنی بل ام منقطعا ام متصل دي که منقطعا ام منقطه ام به بل ان تقولون بل تقولون بلک تاسو بل وایي علی الله پخدا باندې ما اگر څو لا تعلمون سند د کوچ راغي سند تاسو لپاره یې جن سند دې ترنيشتا چې به سند خبرې کې چې دین د موسی عليه السلام منسوخ نه دی آیا به سلوې خرج قضا بره کید د ټول خبره سند شتا به سند خبره ده <خف> <ك> <ك> <ك> بلا بلا سدي نه اسبات مانو فیا بلا دسر طرف له اسبات مانو فیا بلا په د د باندې کلام ختم شد د من, من کا سب چې دا قانون بایدږې بلا سمنا تم النار نار النار سکومون نار اور به او تاسو ته رسیږي او تخلدو نه پې یهودو تاسو ته به اور رسیږ او په اور, اور کې به خیر یا میشا خیر و سرای دو پرې لگو خاوه خیر سروایه دا دوی پر یهو پر یو پټې خاو انا مایوز ای که خبر اکڑم ای دا, دا جالم یہودی دی نویو د آتا بیجر استاد نا خودی زبردستا خبر اکڑم ای یقین که خود ایوکا دا, دا, دا, دا جالم یہودی دی, دی, دی او تالیمان ہوتا دا سبی اما چه چرتا دی محمول قبیش چه چتب یامو می او د دی موضوع تا نپیدا که چه نپیدا کی گی بیغم پا یہودی بانده و حمل کا اغوطا شاعتا پای چه پا میرا حمل کا او چکه محمول کبیح چې ګوري داغه مسداق اول مرته او پر دی اول داغه یوه دي په شرکت نو الله په کویو چې بلا کا سو تب او په دې کې به همیشئ ک خیری خلاصې کېبانا ولې قانون دا اوس قانون بیانو خدای قانون لمن کسب وسه دا یو قانون دی او ولدينا امن او عامل الشواالح قانون دی دا دې وس ګورو چې دا قانون 50 حاږته مسترازان من قانون د دې چې من کا سبب چا چو کړه سیئتن شرک کذا ر بیا ابن عبد الله بن عباس متا حدیث کړه غړي دا په پکې نور خبرې نکوه او کله سیئتن شرک دایمه کتاب تفسیری کې دا سیئتن ترجمه په شرک سره کړه دا اگر ته زکه چې دا رستو دا داد کافر دی کدا مسلمانن کې دی شي نه دی دا قانون چې دی دا د کافر دا قانون دیږي واحاط به او احاطه او کې په دبان دی خطی اته هغه د د ار دا آیا صادق په کافر دی قد پ مسلمان نه دی هاذه الايه صادقۃ دون المؤمن ولی زکه چې د کفر په د باندې د هر طرف نه حاته وکړه چې د یو جس پاتې نشو مګر په هغه جس د کی ګناه ده نو دا پسندیدونکي په کافر کفو مسلمان د شو چې د شرک سره عبد الله ابن عباس رضي الله په شرک کې د نو صحیح د ک سینت ايمان مخریم د قبیجه ښا عادي ته کید ابو تبشیر کی ښه بوخاری شریف نو په ولاه او صحابو نه اهل او مستحق النار دا هغه کسان څو احمان د اردو دغه من او هم فيه خالدون دیو په دې کې میشي عبد قانون ووره او دا قانون په يهود باندې یقینا صادق تي کنه دی وړي د رسول الله نه انکار انده کړي په شری والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان ورودي دي او عمل صالحات کلمهاجرین والانصار هغه مهاجرین او صحابه دي لکه مهاجرین او منګمجو منګمجو که خيري او کسان چې مانې وروړي او دی قامل یې کړی دی مېنل پرا یې من نو وافل اولئک صحاب الجنه مستحق الجنه او اهل الجنه او هم په اخالدون دی په جنت کې امې شد پاروي و اذ اخذنا ما وي وق په بو کومو خل او وق په ځکه نه کوم چې سبل خبر په خني شخان نو نو دی رکړ دي چې دار سبق ووایو کا کومو او کم ایو پتی؟ ہاں؟ خیورکو به انو بیابو وقو بوکو مزدد دی اللہ رضو جلال فرمائی شو با ایزو اغ وقتا یادب اللہ اکتی رادا جی اخذنا فی التورات چمنگ واغشت پتورات مبارکی میساق بر اسرائیل پیگی کنا میساق ستوی عهد شدید توی چا قسم پکیوی میساق بر اسرائیل و دا محکم ده بني اسرائیل نه دا الله د یاکوب علی السلام نه په تورات مبارکی چلا تعبدون الا الله دا غوا دا قبول دا خبر دی په معنا ده نه لا تعبدون الا الله کلا تعبد خدا مطول کړي وی دی مختصر کړي او په تلخیص کې چې دا خبر دی په معنا ده نه دی لا تعبدون الا لا تعبد او کم اولا دی نو متول مختصر او په ترخیص کې لیکلي دي چې دا اولا دی چې خبر دی او پمانه ده نه دي خبر دي او پمانه ده امر دی ولی زکه چې د دې دا, دی دا سی مثال دی چې دا منهی د منهی عن هو نا من, من, من شې او نا هرا لګي د دې دي دنه خلق ته خبر ورکړي واه پېږی او خبر بمان الامر د امر نه اولاد ولي دا مامور د مامور بهي باندرا تک کړي دي عامر تن خلکو ته خبر ور کوي چې دب امتثال کړي دي ورته چوکونه هم به اما ما خبر خدای پاک اوریدا امر غړي اوس کو دی چې زباده طالب پدې نه پیږي نه خبر تلخيش نه ویلي هغه به متمنو ته سب نه ویلي کنا نو نو خبره ما خدای غوړی دا چې ما حق ادا کړی دی کنه نه دا اوله شرخه نو الله پکو یو چې اقدا دی چې اخر نه نساء کبنی اسرائیل واده محکمه ده بنی اسرائیل نه چلا تعبدون تاسو به عبادت نه کوی نه عبادت ما کوي الا الله مګه دیو خدای د حقوق الله تاسو حقوق الله پدې کې ټول حقوق ته خدای ورکړي چې تومره حقوق دی. اذا با بالوالدين ترخه پوری حقوق و عبادت نو صلیفو سو خبر باندې کا میږي په دواټ یو حقوق الله ما په ضروري اول حقوق و عبادت وبل والدين احسانا دا احسان نو په پوری مکاک دي په يل مخذوفه واحسنوا بالوالدين احسانن په ګو نو حقوق و اول مرغ لابي موبل والدين اخر کې به خبر ته تقوم ترازا واحسنوا بالوالدين او نیکی کوئے وبلوالدین احسان کوي د مورو پلان سره احسانا په احسان کوئولو چدویس پیگے خدمت گزاری کوئے د مورو پلان خدمت کوئا را جی او وزل قربا دا پچان تبتی پا والدین آتتی او قربا مزدر دی اخل القرابت وزل قربا سمنا و, و بزل قربا وزیر قربان او احسان دا نن جهسان کوي د خاون د خپل ولای سره چې خپلوان یې ویسه احسان کوي ول یتاما یتاما جمع د یتیم دا هغه ما شونتوي چې پلار یې مړي مړي موږ په لړ باندې چې ته پڅوږي یتیم چې ته وی چې بیا یې مړي دا خو زم یتی به نماز لپاره پټه دا ته چې دا که سره چې مشوم یو پلاری یې مړي بڅر چې وای ول یتاما یتیمان او وی ته اور ټیول مساکین جمع د مسکین دا فقیران محتاجان او قولوا قل للناس احقوق العباده شروطي وقولوا للناس لعامت الناس كمؤمن او ككافر بيذا ريوا حكي ابوكم فيكم تقولوا قلت لنا خبركم وقولوا للناس اوايه عام خلقتا حسنا بيجي كلاما ذا حسنا بيجي وقولوا قولا ذا حسنا ذا حسنا دا چې پته قولی محذوبتي په اعتبار د تقدیر د موظف سره اي وقولو قولا مزا حسنن ماسو اي څنګه شي تلب نور ماجاز مين پګو علمای ته ته زانم ته ولو مختصر کړي کې دي چې په قرآنېزي مو حدیث کې مجاز د حقیقت مجاز دي وقولو لناس حسنا ک قولا مزا حسنن, زا حسنن دیو موصوف حسبتي دګ دا اول مذاب حضرت قول چې خاوند د حسن دی نو حسن سدي د حسن بیا مسكونه او د حسن بیا عمل من الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وسط کې پښان محمد صلی الله علیه وسلم او الرحمه بالناس دا په یاد منته ټول دا وګوره سدي من الامر بالمعروف چې امر بالمعروف دی نهي عن المنکر دی او اوشدک پشان د محمد رسول الله کې او وررفت کې بناسو خلق سره نرمي کوی نرمه خبره کوی خوشروي سره خبره کوی خنداروي سره خبره کوی سختی مه کوو سختی مه کوی دا په چي نو خیر به ده کې تول حيب ابن عمر عطواء ابن بي را باخت را ده تبشير القطب کې لټل والحاء ابن عمر و اعطا ابن ابي رباح تابعي تراغي خراساني ورته وی راځی د مجلسه د پاشکان پاجران د عزیز ما په طبیعت کې تیززه د دی دغه ترال کنه چې دا چې د لکم چې برابرې استاد دې ته کوه او پاجران مرز هغه ورته دا چې مخو وی خنک دی د شاګرد خنک دی وی ولې يخدای ویدتی چې بقولوا للناس حسنا خلق سره د خبرې کوي تک تد الله پکوي دي دی. په دې لناس کې کافرم داخل دي او مسلمانم داخل دي پاتڅه کو پک پا خامه خا داخل دي وي دا خو ز په نه پیته په قران جي په دا کوم سره په قران شريف کې بی <تصفح> دا کلی وو تول حيبني عمرو بيويزه پدېنه پیته ما رها په دې کې دا یو ګوره یاد دره بيويزه تعته ده يې برته خبره کوم يا خدا پاک موسى عليه السلام او هارون عليه السلام له او وی وی واتس فقول له قولا لينا خدای پاپین چې د خبره نرمو کوي نو تب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام نه پورته نهي او ستا مخاطب بد ترعون نزان لا زیات نه دي نه په شي سمه برابر کوي څه په پیشې دي زنبق خسبه ما چاله کده دا متکلم او دا وا عزب د موسی علی السلام او د حضرت نو السلام په پورت شي او دا تا ته څوک نه است نو دی بد فرعون نه په درجه کې لاندې شي هغه ته وایي لینان نرم خبره وته کوي وایي کې داوت وته په صورت مشورې کې ورکه دا مانا دغه قول لینان کبل دا او داوت وته په صورت مشورې کې ورکه واهدیه کې لاربیکا فتخا بدا قشر باقی مصلاۃ او اهتمام قوائدہ مانځو وایي کې ادا کوي مونځو یان کوي مونځو سره د ټول حقوقونه نو په دې بتکبرځه الهی شي طالب فکر کوا و ان تزکا او زکات ور نو په دې بحرس زایل شي او دا دوان مرزونه په يهودو کې راسخ پراتو نو په صلات تر بتکبرځه شي او پس زکات ورکول سره به صالح المال ځای نشي ا داتواله مرزونه پدې کې راڅخه پراتې دي کنه کله پکې پراتې دي بس Tale بدل دی دنه یو رستو خدا کوم با ترست ما تاسو خبره کوله کم د دې آیات مبارک نه دا معلومه شو چې دا حقوق چې په دې آیات مبارک کې کم ذکر دي ابو عبد الله په قام القرآن کې وې چې دا په تمام ادیانو کې وو صدا اس ته خبره معلومه شوان دا په مختص په یو دین دونه دین پوری دي ک په تمامو اديانو کې دا احکام په تمامو اديانو کې چې حقوق الله دي او حقوق الایبات دا په تمامو اديانو کې دي دا مسالې کې راسته دي واخله علما شجددوی دین کې دا خبره ټوله لښته او دا زمون په دین کې دې کنه کنه اوکه محصود خدای نن ده کدي ثم تولیتم دعوه د موقلا یا تاسو هراسو کو پیږي ان ال ايفا اتقالک العهد الا قليلا منکم مگر یو جماعت تاسو چا چې هغه سری چې هغه ایمان ورو دي پیږي کنه چې دی مؤمن په تورات باندې په پا موسی علی السلام باندې او کره محمد رسول الله هغه نو ایمان په درول کنه ها لکه څو عبد الله ابن سلام او دا مرګ دي الا قليلا منکم مگر یو قدر قلیل د تاسو نه چې عبد الله ابن سلام دا, دا غمرګر دي او انتم موریدون دا انتم موریدون دا مانه ده چې سمانه تاسو یې راس کوند کیه یې ان تاسو په طبيعت کې راغته دا څنګه چیران چې دل توګه دایره تاسو په دې خمیره کې خلې دی او طبيبي کنه تاسو په دې طبيعت کې راغته دا څنګه چې ګینه دت مه راغوک همیشره پاره را اس بسیو بل خبر کو خوا دبتو الاخر کے بددہ اسوال دے احسی کې دے کے پدی آیات مبارک کی چرا کمرہ روان دے پدی آیات مبارک کی ورپسی پبل کی پدی کے سو احکام دی اور یہود تو سو احکام راگ دي تو تو بدا دے جو آپ کے احکام جو بار خبر فروکو ما اور تو الحقیقت دے دے رے احکار رکو و از اوغ وقت ایادہ واللائق تی اے بن اخذ نامی ځمږه غواغشتو موعدم حکومت د تاسو نه په تورات کې هغه داوا چې لا تسجو کوونه د ما اقم تاسو باندې یو بل وینې نتوเย وي خانه جنگي بنکل خانه جنگي بنکل یو بل وینبا نتوเย وي دا د یو بل ولې په ما ولی مقابله جمع کې د جمع سرراداشینو تقسیم د حاضر په حاضرني رکيبون دواغهم ها لو ولبي سوسیابهم اي لبس كل واحد سوبهو او ركب كل واحد دابتهو نصر معنا لا يسبكو بعضكم دم بعضن مقابلة جميع جميع سرعراش نتقسيم لا حافظ بحده ني نتعلم نتعلم توا يو, يو, يو بلونا ولل بل بلونا تو يول دانسر لك يول يعني لا يسبكو بعضكم دم بعض او لا تخرجون او تاسو مو بدن ایله خرجو بعضو کوم پیګ بازهو بازن من مو موبا ان تاسو کوم خپل ځانو نه وې من دیار کوم دخل کورونه یعنی بعضی دنه را لګیږي چې خپل کور نه جلا وطن کی دومره تن کی چا جلا وطن شي او ثم اقررتم او بیا تاسو اقرار وکاو پیګ کنا پدی پدی پدی حکم باندې ثم اقررتم ذلک ته صدا قبول کو دا سیم. اے قوی قوی او کل اقرار داسیم چې اقرار کې شوبي یو څلې یو کار وکړي نه اقرار مصطفی کیږي نه دا اقرار دا سی دے درجت دے. قوی نه دی قوی هم شک نه خاص چو ویفي یعنه کې یو څلې یو کړي نه داغېنه اقرار مصطفی چی دغه کې دا اقرار د دې داسې دی چې په درجه د شهادت کې دی قوی ترين ششوبه پاکستان شومن پاکستان ځکه دا ته کې الله پاک وروړو و انتم تشهدون تشهدون وانتم تقرون یعنی تاسو اقرار کوو خپل نفسونه باندي پشاند شهادت یعنی مرګ اقرار خپل ځاني شهادت په غیري غري هاوکنا دا به ونه لګيږي دا اقرار داسې مرتبه تر رسیدلې ته به چې شهادت ته جوړ شي څه شوبه پکې پاتلا چوبم پکې نشته و انتم تشهدون على انفسكم ليكشارت تی تاکید د اقرا تا چدا داسې دی لکه شهادت ترا دی بیا خبره کوي دزې کې مدینه منوره کې تبو صفه کړګي یو دو تر کې دی د مشرکان یو اوستی بل حضرت تا کړ کې دی په جنې مرګ دی دا به راځي دا به قرآن شریف پټه کوي یو اوستی بل حضرت دی د بی په مابین کې شپښکلهه عداوت ترشوی دي او دا عداوت تدوی چې شروع دي نه دا کم تر د کورکړې لاګې نه او ویدا دی نه شپښکلهه او دلته کې پیګه پنوا یوه د مدینه منورې کې یو دو تر کې دي يهودو یو بني قريزدي او یو بني نذیر دي بني قريز لانس د دوښتل ورکړیو او او بنی نذیر وللاست دوسته او د یاره ورکړی چاته حضرت ته په جنل الچو د پیادوی ا اوسته دی نو مشرکان دی دوی په ماین کې عداوت دی او بنی قریظه وللاست دوسته چاته ورکړی دی اوستا او بنی نذیر وللاست یاره چاته ورکړی دی او حضرت مثلا ازره اوسته ته په جنل ورته د معروف خبره کوتلاله نو دیه چې ځنګ مه کاو نو اوس بده بنی باندې قریزه بده چا سره ولاړو د اوس سره ذریبیې کوو او باندې نذیر د حضرت تابع ذریبیې کوو دا دوه پرتې د مشتکانو او بنی قریزه او باندې نذیر دا يهوډي ګوري خالي فکر نه د مدینه منور کې د نبی رسول الله پخوا انصار چې دین دا اوس او خدای ته او کنه اوس او خدای ته کړه درته صاد ابن معاذ نقيب الانصار من الأوس دا څه ویل هغه وی خلک دی جوشن اوی ثم انتم او بیا تاسو هاولای دا کسان دي هاولای انتم انتم یا هاولای نن تا پیګه حبنه ده او تضوا حروونه فرکې نه تاسو چکم د امداد دروررک تض حرون سوونه تو ون تاسو امدادوررک ا خپلو م تمبریک کې ک او دخپلو مګروطردل کو که نه د دوستانو تردل کو که نه کوی آلی هم په دقرونو باندې بل اسمې پیږې پهمونونه سره په حققللا کې او ول دوان او په تجاو سره په حقکوله عبات کې نه تاسو تضی د حکوکله موکله۔ او ذا حقوق العباده مقلله والتزير عليه كما نے خ بلتر تقورا من رب. ياتوكم او كيت تدم رونو بتا سوتا رال وسارا وسارا جمع اسرادا اسرا جمع اسيردا مدع او سارا جمع جمع فنيو كما جمع شوا د جمع او که ته دې بران دل تاسو ته داونه او سارا پداس حال کیږي بقاعده نه تو پادوهم تاسو به د دینه پدیا ورکوډه نو ګورې اے ماته وو سپیکر کې اوس پداس سورج جوړو چې بني قریظه ولارد دي د اوس په طرف کې او بني نذیر حضرت سره ولارد دي دی او سیانو با په خزر جانو باندې غلبو کړا او د بنی نظیر نبی کسان په قید راو مستل ندلتکه په شک راو ولکه د بنی قریزه بنا ولکه د له ا دې خپل دوستا مو ته بيداوی پی دیو هر وی به دی اخلاص کسه پرې کده حال کدا ولی عمر نه د ذالک په تورات مونږ ته په دې پی باندې په تورات کې امر دی مبن په سلیرا دی یا لکه به جنگ به طریق کو ولې کمه تاسو د دې کنه چې په طرفي به وتره کې نه سر یاربی سوقه د دوستانو مجبورای په دې په دوستانو نه وی مجبورای یا څنګه چې دې ته تر اوسه نه شي ډېر بچوی الله تا کوئی اعتراضه او هو هوا ال دادی چې محرم علیکم اخراجهم شاندارې چې حرام کړی شیبه دې پتاه سومانه پتورات کې اخراجهم اسکل د دې د کورونو نه او جلا وطن قول ابي جلا وطن کو دا ترکیب څنګه دی یاد درته دی با هو هو مبتدا ولا محرم عليكم خبر مقدم اخراجهم مبتدا سامی مؤخرا مبتدا سامی مؤخرا سره دا خبر مقدم نا دا اومله جمله خبر کې دی دغه وا باندې وک کوینه څنګه کې هو هو اخراجكم حرم اخراجهم محرم عليكم دا او شان اندادی او شان اندادی چا حرام کړې شي به په تاسو باندې په تورات کې اخراج وو نه پټومنونا آیته سو ایمان وروړي به باندې کتاب دای په کې ایمان وروړي په باندې کتاب چې اس دې چې ورکول دي او تک پونو نه دی با او تاسو کوفر کوي په باندې قتل دی قتل کوي هغه باندې کوفر کوي نه هغه عمل نه کوي په کې کنه دتې دکتر چې عمل بل کتاب نه الله په کوپر سره چې کم دینو کې 100 کو 100 کو تعبیر کړه تشدید دے دا سیده دا باب تشدید دی ورې دا سیده لکه من تر کله صلات متعمدا فقط کفر چې قصدن عمدن مشرف خود به د قدرت نه دی کافر شو فريدي دا دا, دا, دا دا تشدید دا تعبیر په کوپر سره ورته تشدیدل دي ورنه دې دا د ایمان دي کنه او کنه دی خدا دې دا د ایمان دي او تر تک فروونا اتاسو کوپره کبه په базе نو واسه له احکام سو شوたりوه شو احکام شو. بس له احکام توس ماته نتیجره واسه چې ما قبل کې پدې رکو کې پدوی باندې سو احکام پرزږي چې دوی په یو عمل کړی په نور یې نه وکړي صرف په دې ور کوي دا یو کنده نام په یو وک yana چې په دې ور د خپل دوستانو د خپلونو په دې ور کوي نو سو احکام چدري نو دا بارته کم کم او تر کې قتل د او تر کې اخراج او تظاهر سدي دغه نه مستقیل دي په قتل او په اخراج کې داخله ها مستقیل ندي تظاهر خرخ فقط الپخراج کې داخله کنه سلور نه کې سلور نه دي دریدی په دی ورکول تر کې قتل تر کې اخراج او تظاهر چې دی مدا په اخراج او قتل کې نه داخل داخله او یا معاون په اخراج کې ورکوه د دې احکام دی ورچو دوکا په کې نشي په لو له مو په دې ده چې د دې چې د دې احکام دی ورې تظاهر ګوري په ماقبل کې داخله دي یا په قتل کې داخله دي ایا پیخراج کې داخل د کینډ په قتل کې ورکی په قتل کې داخل شو اکه پیخراج کې وګی نو پیخراج کې داخل شو احکام ادریس نو الله پکو یي چې مماجزا او من یفعلو ذالک منکم نو پی کې د الا نه دا قانون دي چې مخکې کم هر پراشی جامی سي ابوي دی بدن په اندازه ورکی پماجزا او نو نتجزا به کې من ده هغه چې یفعلو چو کې ذالک دا کار او ایمان مان په بازي کتاب وروډيو په بازي کوپر کوي من کوم دا تا سنا الا خرجن مگر دب العذاب په دنیا کې هم په اخرت کې دي الا خرجن مگر رسوایداتل حیات دنیا په جون د دنیا کې دا رسوایس دا چې پیغمبر له سام راوله کېدو بني قريزه قتل کړو قتل یې کړ او بنی نذير شام ته جلا وطن کړو ولته پي جزيه مقرر کړو باندې وک کوینه کال چې دا دنه بني قريزه قتل کړل او بانی نزیر شامت جلاواتن کرد شامتا ازروعاتا بسراتا خیبرتا دا تول شام دی دیتی اوالت اجزی پر مقررح کرد کنی او بانی قرآ جایتی قتل کلی سنگی قتل کلی جنگی علی قتل کلی او زنانو ما شمان ولا ول آمان کلی دیمانا دا کبلی دا, دا قدر او یوم القیامتی او پر رد قیامت پاندی دادب العذاب دی کبدک اخلاح شوی اوم بخوا یو رد دونی لا شد العذا من ازاد دنیا کوندیو ک کنه چر شدہ اسمه تجلیل مستعمل پمن سرا وی به واپس کری شو رد بکری شی اغه استقالاتا شغانار مخلد دی جدی سخت د ازاد دنیا نه عوام الله غافلن او ندی الله پاک به خبره اما تعملون داغه سن چې کوي متاست د عدیل درکې در درکې ذات خدای رحمت دی نور الله به خبره ندی الله پاک کوی داسدی دا علت ما قبل دي دا علت ما قبل دي چې هغه علت ما قبل دي څنګه چې دی پدې تباهه کې چا وره غړغول په یوه اوی دی تباهه کې سګرغول سګردوی دي ترجی دنیا لپاره خیرت ورکول بس تباہی یاد شو معلومه شي چې پېږي دنیا یې د خدای د پاره ترکا صد رحمت شپدا کا د درویشان بس معلوم شوه چې دنیا وره دا علت کفر او ګرځیدو دا, دا علت تقاتل او ګرځیدو دا, دا علت تزاخرو او ګرځیدو دا علت یا خلاجو او دا علت کوپ او ګرځیدو نو اصل کې دنیا تبایته خپې تاسو دلته بابيان دا علت تي پس تبایانه معلوم با. بس راز خپې پوښتنه چې دا زاد نه ورني شي دا علت ما قبل دی. ولا ايکل الذين اشتروا الحياه الدنيا داغه کسان دي اشترول حياته دنیا چې دوی غورا کړی دي یختارو واثرو چې دوی د دېکه اشتراپ مندا کرے کله په انا راغشتو راضي کله په پانا را غورا کول راضي کله په معنا د خر رسول راضي دا ذاتونه دی غړي بيګي او کله په معنا د بدلول راضي دا مختلفه معنا ځان دي ولائك الذين اشتروا دنیا الدنيا لاكسا نجد یوک ورکړی دی او مختار کړی دی هغه زندگی ته دنیا بل اخره په یی په مقابله د جن اخرت کې نو پلا یو خففوا چې دا په دنیا باندې عاشقان دي نو پلا یو خففوا سپ په نکړی شي ان هم العذاب فزل عن فزلا عن رفع العذاب رفع د عذاب خو پریده چې سپ په نکړی شي یعنی تحقیق تاعاب د کافر نه کیدی شکل شکې ده هه <سؤال> کیدی ش... مسلم شریف کې راغلی دی مسلم شریف کې چې ابو طالب صاحب پیغمبر علی سلام وی دی په ما ایمان نه ورنډو دی به پی زحداه من النار د دد دي دا خپو د لاندې بک سربټ کې پرتی او د پدې پټو د کافر کې د دا عذاب سپکتی خو بیا حضرت پی دی دی چې ددې دا سربټ کې نه چرته د دا خپو د لاندې پرته ده دلته کې به دا دماغ داسې خټکیږي لکه کټوي چې په اور خټکیږي ډېر مهم دی دا انا نو تخفيف کوي شي کني شي کوي نه پلار یو عن الربي د دې په حق تخفيف مشهره په خلک اندازه کې کار حرف اعظم نه پورته کول لعذاب په دې خلاصي بل یو ردین سزا او ولاه یونسرون نو په دې سره دا ځکړی شي چې ګنې د خدای د آزاد نه بچ یو په بل مو یم ها سو وخت سو وخته الکه دخله دا یو رو کو په خلل بل یو ځای هغه په بل انتقال په دې پاک جل جلال فرمایي ولقد حثنا موسل کتاب دا هم بیان د نيامت عثماني په بني اسرائيلو چې بي مقابله په قدي هي کړي دا دا بیان د نيامت کنا ولې کتاب ورکول تورات ورکول وی نيامت نه دي ها حضرت یو خبره کوه ها حضرت به یو خبره کو چې دغه خبره باندې تاسو نه یا پات نه شې ولکد اتینا موسل کتابه به شک موږ ورکړو حضرت موسا عليه السلام ته کتاب دا لوی نيامت او قفاینا او منگا فای درپای یکی با دیگره تکلیو من با دیگره منگا یکی با دیگره پر لپسی راوستیو پس تا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی الرسول پا پیغمبران سرا تکتا پیغمبرانم راوستیو او آتاینا طالبتا تا بس دیگر زیو پر اکوم او وریئر نشی و آتاینا او منگا ورکلیو عیسی ابن مریم عیسی پا سوریانه کی مبارک تاوی عیسیٰ پ سوریا نه کی مبارک توي او مریم پ سوریا نه کی خادمه توي دم خادمه وکنا پیږه من غوړکړی عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم بی بی دی وې خدای د اځ زمانه نن په قران شریف کې نه راغشته مگر یو د دی یو کم دیرش کوي اغشته دی په دې کې بار باندې چې دا پر خلک وایي چې دا د خدای زی دی د خدای زی نه د مریم بی, بی دا معنا دی منه د افسانانه ونمښته ابن مریم البینا اختاره معجزات معجزات اختاره چې دلالتي په صداقت ته د پاداوید پیغمبري کې کو کنه کو راز دی پوی کې چاکه سري چې سبدري ما پارا کې راځي چې مړي به جم دی کول اداننګې سو مرزاده برګي او مرزاده چې کم دی ولوم باندې به دمه چې وغو بجوړي د کنه لاس په پره اخو هغه بجوړي دی بس جدا خبر ہمیشہ پر کوما ولقد اتينا موسى الكتاب ووقفنا من بعده بالرسل وعيسى ابن مريم دا واتينا مستقل ولرا بس ول خدا پاک نا ہوئی گرا چہ ولکد موسى الكتاب ووقفنا من بعده بالرسل واصا وعيسى ابن مریم صدا رسول ادب شکان کی پیغمبران عمران مستل ابن مریم یا ابن راتاله تا زاته او خبره کو شوال قداتین موصل کتاب وقفینا منگبر لپسیوال کړي دی یکی بادی ګریم راغستری پسته د پیغمبران راغستری ند ده پدې مستقل شریعتو کده شریعت موسی علی السلام تابې و وقفینا من بادی بالرسول کې دیتې اشاره شو چې د دې مستقل شريعت نشته بلکې د شريعت تموسه علي سلام تعبيدي او دغه دوراته د سلور زرو پیغمبران وصري دين دي نو مستقل شريعت څه ورکې د شريعت موسوي تعبيدي او واټینا عيسب مريمہ دې د اغي شريعت که کې د مستقل شريعت ته نو اټینا لفظ له ګول پکا دي چې د شريعت او مستقل دي علي چې دا ټکی د نیت نشي خپې پوي شي ابا ګره عام مستزاد نه ویږي ادا یاد نه لږي دا د وجنا نظر پر اته ی نه مستقلهږي چې دا صاحب شریعتي مستقل دي او اگر صاحب انده شریعتي مستقله دي ها نه ورڅ په مابین کسان راغلی دي څوره چې راغلی دي صاحب دی نو صاحب د مستقله شریعتي هرولله سلام صاحب د مستقله شریعتي دا نه کې کوم دینو پویګ شعبی له سلام صاحب ته مستقله شریعتي دا ادي صاحب مستقل جريته دغه جن زده متبړې رجکه شو کړې کوم مثال اسلام مرتبه بڑے رجک خلاص صدا د د فضایل بیانې وو اي يدنا هو ادي منګه قوی کړو بيروح القدوس بيروح المقدسه ما چې دا ترجمه کړه په روح مقدس سره چې حته چې اضافت ته موصفه دي صفت ته روح مقدسه دا سره چې چدکو دوراتو نفسانیو نپاکتے کدادی گناتی نکی گی، گناتی نکی گی، نا سوکتی جبریل علیہ السلام دے، جبری نیا پر روایتی مشورا، او شبیر احمد عثمانی سے بلکری دی، چې یا جبریل علیہ السلام دے، او یا تن رام مرات اسم آزون دی چه پدی مری جم دی دا خبره کدی شکنی چه مرات اسم آزون دی چه پدی مری جم دی اولیا ته انموران جبريل عليه السلام دي او اولنيش تبچيد مشهور دي وري دغه حديث کلاغري دي چې ساره ماهو عايش یسیر چې ګرځي د په سره چې چې ته بګردي د مرګ کوته مچ شینګا دې منګه تایید کړو دې منګه قوی کړو و ايدنا هو دې منګه قوی کړو دې مضبوط کړو دغه تایید دم روح قدس کړو هغه دا ده چې د عيسه عليه السلام د په میر روحینا نو دد په پوکی پیدا دی کنه یوا دما دیم سدی چکهله پیدا کی دو نو دمسې شیطان نه ساتري دی کنه غشو او بیا بو سره ګرځیدو د یهودو نه به ساتو تردی پور چې اخر کې اسمان تک وو تک نو په پښ اسمان ته پور تک د وېد ناف روح القدس نو حدیث کراغلی چې اسیرو معه حيث سارا ګر یده بده سره چکن دې ته بده ته اپا کلما یهود د دښمنانو د غینې ساتره اپا کلما جاءکم ای یهود نا موجوده یخودها دا ان bari chira shita sut da seta de zira de انور مراد بیا خپلون له وګری اپا کلما جاءکم ار کل چرا شیتاسوتا رسول او پیغمبر بما په احکام ما عبارت حکم ندې لا تقوا لا تحبوا ولا تميلوا كنخ وخي انفسكم نفسنا استعصوا ان قلوبكم استعصوا جننا نخ وخي انفسكم استكبرتم انفسكم استعصوا نفسنا نخ وخي استكبرتم تاسوا تكبروا كاي ديمان روونا باغيمان دي او ده عمل كولونا باغي نفه بايقن قد كذبتم ده فريقن ولي منسوب دي ده كذبتم مقول مقدم دي امقول بهي مقدم يوم جماعۃ پیغمبرانو کذب تم تاسو تجیب کو لکه محمد علی السلام او عیسی علی السلام او فریقن او لو بل تقتلون تاسو قتل کله لکه زکریا علی السلام او یحیی علی السلام دا هیڅ فرق قتل پیغمبرانو کړي دي کنه او غلازه او وقالو او دی یهود موجودو په زمانہ د نبی علی السلام کې نبی علی السلام ته وي دیګي وقالو کې بسو او وی دی موجوده او يهودو زمانه د نبي الله سلام کې نبي الله سلام ته وي چې قلوب و نا قلپ چې مدا أغلپتا زلونه زمنګ پټتي په علوم کې ښه دا خبر زمنګ سمجت نه را دي زمنګ زلونه پټتي مخالفت نه خبر پې نه لګي ستا په دې خبر خو مونږ نه پويږي دا څه وایي یا الله سماتوبه اغلب جمع جامکانه غولپو جامانه اغلب ته لوخی د علوم دي او د علوم لډتي اوستا په دې خبر نه پیږدا ته په خلاصه وي نو مله یو کړه الله پخ خو د رب کی کی مګا دي بلعنهم الله دا چې نه د کې نیچه د دې د زونه چې کوم دي لوخی د علم دي بلعنهم الله بلکې الله پخ ته دي دې لري کلی دا خپل رحمتنا پس د کوپربانی نه پکالي لم ما منون نو دې کوم افراد پکې مشرط کی په دولت ته ایوال اسو کې ابن سلام ادامر کی عبد الله ابن سلام نو دا دا کله په اعتبار دا پرابو کله په اعتبار را پرانده شو نو پکالي لم ما منون سده دا قلیلن د ما غوري تاکید دی ای یعنی یومنون قلیلن کم پکی ایمان روی او په دولت ایمان چې مشروط نه غړي کم اپراذین داخله پکمه اعتبار کو اپراذ جلبل ترجمه کو جلبل وری فقل لم یؤمنون دیر قرب ایمان روی نه دا په اعتبار د مومن به شو نه په اعتبار د مومن به شو څنګه هغه تورات باندې د دې ایمان د چې د دې سره موافق تي ورنہ غنی پتاورات کې دا مو چې رسول الله باندې ایمان ورړای ناګيبان ایمان شته هه نو دا هلته پیتباده مؤمن دی او ایمان تقسیم قبلی چې په بازي دشته او په بازي دی نیشته نو دا کو پر شو کنه دا کو پر شو پې یې دا کو پر چوکا او کنه او الله عزوجل جل جلال فرمایي چې ولما جاءه دغه د جګان دا ټول کی دمنو کې ستاتې یو خبره کوم خطر زده تفسیر مدارک کیږي کیږي چې تفسیر مدارک کې د قران جي شبري احمدي او عثماني په تفسیر عثماني کې لیکلي شکل به دوی چې کوم دین و تاسو دا يهود او دا نصوارا دا بنی قريزا او دا بنی نذير چې دوی به د مشرکانو د مکه سره جنگي دل کنو د مشرکانو سره یابي ته به وي زما مونږه پڑھی کتابونو کې د نبی اخر زما ذکر دی د یکه خیر دا غځما نه غلین لږه هغه او مونږ چې کوم دی که خیر هغه سره به<(), او تاسو به داسې قتل کو مثل قاءه مې ها مثل قتل عاد و ارم دا تفسیر مدارک کې مراغلی دی داسې مونږ قدل کویل که عاديان و ارم چې قتل شي دی دغه څه مونږ قدل کو هغه سره به دیګو او دا چې کله سپون 호텔 لیشو ای د بیا د دوا په شبي رحمت چهوي چې دواه ده کوله اوبې کې کنا اوي چې الله هم نصره بن نبي المبعوث اخر الزمان الذي نجد نعهته په تورات اي خدای سره امدادو کوي په ټوپې لو کو واسه ته د هغه پیغمبر نبي اخر الزمان چې داغه منګ کوي چې صفت په تورات کې بيامونه وایي چې دا بيوي په یون سرو او چراغي ان کارته امداد نو سره خدای وو چې کله انکار د متقین خپې پوچې دا د ترجمه لږه بس راځه ولما جاءهم امر کل چرغه دی د رقبای حبیان دی هر دی یوه کتاب یو کتاب او د شان قرانی من عند الله دا جانب د خداینا دا څنګه چې ګني رسول الله د ځنه جو کړی او بیا دا شی مصد کتاب مصدق کن چې تصدیق کوون کړي لماده پر د اغه کتاب چې د بی شر چې تورات دی. <تصفيق> او وكانوا او من قبله من قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم او من قبل نزول التوراة او من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم بعد نزول التوراة ولذا قبلوا مضاف له ما روي استكن الطالب ما قنوت تدي كري قبلوا مبدي بضم مه ندي لمضاف له ته من قبل بعثة النبي ونزول القرآن روم بي ا د بي ست نبي عليه السلام نا اد نزولي تورات نا ياستبتحونا امداد به طلباو پریګي ياستبتحونا استبتا یعنی امداد به طلباو د خدای پاک نا علل الذين كفروا په انسانو چې کافرانو مشرکان د عربو نو فلم ما جاء اركلت ذي ترابي ما ا حق چې بي ست نبي عليه السلام دي عرفو په تورات چدوی پتورات کې پېجندړو کفرو به نو کوفر عبادتہ حضرت باندېو کا کنا الله په کوئی بلا انت الله لعنت خدای دی په کافرینو په کافرو چې عادت د پیغمبر علی السلام نه انکار کړی الله په کوئی شبی استمشترو به درته کې اشتراو په معنا د باو دی په حضرت شان ته ذکر باو به یې سمجترو به ورغه او مخصوص به زنب به ورې رباتو چې مخدوم به زنب نو چدا ګم یو دی بسمجترو بی ډېر بده هغه چې د خرڅکړي دی باغې باندي ان په صغوم که حد وان په صحیح ان نفسونه په خرڅکړي دی کې ای صد نفسونه هي صد نفسونه دی نه هغه په کې ورک کنه هغه ان یکپرو دا مخصوص به زمده کنه دی ان یکپرو کفرهم ولی ان په معنا سدي ان یې مزدری دی په تاوی دی هغه کفر د دی چا هغه کفر د دې ظالمانو دې دا مخصوص به زم دې بما په ان کتابي انزل الله چا خدای نازل کړ دي چې قران مبارک دی ا دا کفرې وله کو بايان دا بايان وله منشود دي دا د یو پرودو لپاره مپلو ودي پیږي حسدان د وجد حسد او د عداوتنا پیږي بايان د وجد حسدنا دا حسدي پس کو ان ينزل الله چا الله نازلې من قد له د خپل وحینا د وحي الله پهلو وی ولې د وحي لپاره پیغمبر مخکې څه عمل کړی دی؟ کواحبيه مر دی دا کسبي دی کواحبيه دی لکه وحي کسبي دی کواحبيه دی کېدنه څو تا ها واه وو د معنی څه شي کسبي دی کواحبيه دی واهبيدي کسبي ته دی نو د پیغمبر اجازه عمل کړی دا بيا مر دي يا دي غره مراده من فضله من وحيه خد و وحن دغه حنا الله تعبير په فضلوکو زکه چې دا وحي او پیغمبر ته ورکول دا مخک محرب فضل د خدای دی او د پیغمبر ولې اسکا طبقه نه لیکلې ان د پیغمبرای د پرسوک دا 10 داسې داسې مرتبه د چې اسوک ته دی عمل باندې قادر نه دی او خدای امره وحیدي چې بقشری ما كنتته تدری مل کتاب او ل ایمان او که د دا امریکا دري من په د پ پنه چې واحدې د خولیکن ووحته الله پزل ولیوي من غ من غیرې عملین یختتې بیا د عمل نه چکنګ دې مختلفې ا دا وخت عجل الله من ش به باندې چله را دو کې خوښی شي منې بعدې د خپلو بندېکان چپ یمکې محمدرس الله وختې دبانې رالیږ نه په با ندی ګری تاسو دا یوهود لري تاسو بیا غدو بن په یو لوی غضب د پاسه د بل غضب څنګه یو غضب د پاسه د بل غضب یو غضب د پاسه د بل غضب یو غضب هغه کفر د دید په قران او بل غضب چې د دې د دینه مخک تورات امزای کړو کنه امزای صحیح یالخه بابا او بی غدبن كفرهم بمحمد و بالقرآن قالا غضور دفاس دفاس استحقوه من قبل بتذيه توراب او بالكفره فى عيسى عليه السلام قريبا وقريبا اهم قريبا وقريبا يو غضب فى بالغضبانك بيرجوق فى او للكافرين عذاب محين او دفاس كافر فى عذاب دى اسفا عذاب دى او د پاکي نه دیو د مسلمان کم آزاد دی مسلمان دکا آزاد پر کې نه کا موهیندې کوم توحیر دی او د ګنا نه پاکي دې کې دکا خیر د پار شپه آزاد دی موهیندې او ایزاتی له لحنده یو بل خبره وره من جانب من جانب النبي صلی الله علیه وسلم المؤمنین ارکد چوی تو وی دی شي د جنت د نبی صلی الله علیه وسلم د مومنان ایمان تازه کوي ای. ایمان د وړه به ما به انزل الله جنات کړي چې هغه تورات دی او انجیل دی او کې زبور دی او کې قران دی بعد ته وله قران هم پکې دی کنه تورات هم پکې دی کنه انجیل هم پکې دی چې دا بونو باندې ایمان راوړی یما انزل الله چې خدای نازل کړي دي قران یو کې غیر قران دی قالو نو دی په جواب کې وټه کې وایو همایتوب وای نو دا کټي ان قریب دې چ آسمان یو ټکی بی دی چنو منو ویما انزل علينا زمون ګیمان د پاغه کتاب باندې چې پمنګل درشي وړي چې سري چې سري چې تورات دي بځموند د پټ تورات ایمان دې نو دی دا ته کې ویلې دی او بیا دا بیان را کړې چنو منو ویما انزل علينا دې په دېټ کې باندې چنو منو بیما انزل علينا په دېټ کې باندې او سور جنکایي خدای پاک چته به شمارې ښا چته به زم ما تطوراتی مان خدای دی آرام کی کدی پطوراتی مان پس الله پوی کی پدی یو سور د خدای کې ښا ته به پښمان شمارې ځکه دا یو ډاوت وکړی چې ایمان له پتورات قلتمر ته وایە مستادا ها ګور او دا وې پرونا د زمیر د قالو نه حال نه پالو د زمیر نه حال دی دی خدای وې چې قلو دوی خدا وي خوووا ی signif fare او دوی کفر کوي ده ویما ورائه چه و بما سوا بما سوا hom تورات پانده طب بما سوا دی دو تورات پانده دوی کفر کئی پا دانسہ حل کهوی یا د ده دهما بما سواهو یا دهما باعته ده ورا د مانا ده بعیت HIV اوگر چه باد دن دے چه قرآن ده د تورات تمه چې قرآن دی داغه اوغه هوال حق او دا ناسه وا د تورات نم امره امر وا کې دی او مسود کل دا څنګه دی حق دی دا ردی اول شو پد وی ا ته څنګه به نو مينو بیا م ان دلاینا ایمان به تورات انکار د امر حق امر کې ها دا څنګه ایمان دې په تورات باندې چې انکار د امر حق نه ایمان به تورات امر په انکار د امر حق کوي او امر په انکار پہ امر کوي چې ته انکار دیو کا نجی ایمان به تورات امر نه کوي انکار د امر حق او امر حق وو باندې یور چوکونه څنګه څنګه زبردست وڅو یمشفه دې مردم وکاو دې مسدی وای مصدقن چې دا ما سیوا د توران د چ قران دی مصدق تی له ما د پاره د اګ ما هم زیږي سره دا ردي سانی دی بماونزل علینا څنګه ولی څنګه ردي سانی دی کوفر په مصدق مستلزم کوفر لږ په مصدق مدي قران چې دا باندې په مصدق کوفر راګی نو څنګه نومنو بیمام زلاله بس درې مراده درې مراد وو راځي ردونه به تشمالي قلت ورته وایا چې په لې مت تقتلونا ولتا سوجل دا حکایت حاله ما زیاده په لې مت تقتلونا کله ستوي يوشيا باقي وي په زمانے مازي کې دې واکي پرسکي اوڅو تعبير تي نو کې په مزاری چې د ننحت په حال کوي قضافي شرجامي څنګه مې ویې ځان مې پکې وانه رښتا ساب پکې نهاله ما متاله وبې کې په کلومسانه رښتا راځه صحکايت جیو امر واقی وی پا زمانه ماضی کی تی واقع پرس کی اصو تابیر تیو کی پا مزاری چا دلالت پا خال کئی تیو ناکہ دیکھنسا ولی مت تاسو ولی وجل نکو رضا ترجمہ دا ماضی کوم کنکو کن. تاسو ولی وجل یعنی تاسو ولی وجل انبياء الله پیغمبران ده خدای من قبل و من قبل نزول القران له بده نزول د قران ان كنت المؤمنين بالتوراۃ کستاسو <تصح> ایمان په توراتی نو ایمان به امر پقاتل نه بيوګي لازم نه ایمان به توراتی چې تاسو یې وی چې پیغمبر قتل کا سبد سروده په کړه ده توبه بللاذ wala kad ja'ahum saluram ratq warhaja da singarad din da basade kaw kha aw ta'fik sara laghali uta shata musa alayhisalam bil bayyana wa zahiru mu'jizatu sum mutakhazzum al ijla aw ya ta'sunni uskhī bi khudāyih min badihi qasadtū da da na kuy turta wa antum zālimūn aw ta'sunni uskhī bi khudāyih مې باندې په تاسو ته زنه کوې توڅه او تاسو زالمان به په عبادت تسخې نېمان به تورات ته عبادت دعيل باندې امر کوي دا څنګه ایمان به تورات ته چاته په شېر کې جلی باندې امر وکړه یره مونږه خو پدې نه پې کو دا څنګه ایمان به تورات ته تا امر په شېر کې جلیو کو خپې کوفي یره خدیبی پیسه باندې اګه نه دی نو مګر الله بابا خبر وي وې د دوی په دې خبر پرچت څومره مخاندنه تبې چلا کم ده یعنې په خوره دي کی لا بابا مو استاد دي استاد نه دی وره و او مګر دا سه ظالمون دي او دا خبر دی يهود وي په خاصت کړه لکه نوې شبوي چې دا دي باندې سکري دي نه دي حسد پی کړی چې څه پی کړی دي نه دي حسد پی کړی نو هغه بدامن یدا چیکارو کړه حسد نه زانو ساتي چې چوی دی په حالت چوی دی خو رته دې طرف ته وګرا وې زمون په تورات ایمان دی خې ایمان په تورات راولې کې د تا ته امر وکړ پای شرکی جلی امر یدا خدای زالمانوی دا چې په حسد کې راغلی دا چې پکې نه کړاله او ای زحل الله پداس دې راز ثم تختم ل لمن باجو انت بل بل رضوري پیزمړه اېزه حد نن تاسو پکوم او پکوم مګې زموږه غواړئ چې توا ده محکمې چې اوس نن تباقه درشوي او ورته انا او وخت راپانا امنګ پورتکلې پوښ کوم تاسو درو وسه تاسې کوی تور او دته وی چې قزو تاسواله ما اته ینا کوم اګه چې موږ تاس تر کوو په قوتن په مضبوطیاد عمل او د ایتکان او او د دې احکام وره په اورېدو د قبلولو نو دا ایمان به تورات تاسو ته امر کوي چې وا د ما ته وای ا ایمان به تورات امر پر نقض د عهد کوي کبه عهد کوي ها تاسو وای بلذا داش داش پر غم ردیاخري قالو نو دیوي چې سمینا منګه وورې دل توغونو او اسوینا نا پرمانیکو پزلو او سر په توه نړ ایمان به تورات امر بن نفاق کوي چې تاسو ته امر پنی کا نه پکه چې پاتل چې سمه نه په وګونو مو ورته او په طایشي واسه نه کې په ضربه مخالفت کوو کوو به کنه بکوب دا امر نيمان به تورات امر پني نه نفاق باندې کوي مو اشربوا لاوي چې اصلی وجہ ترږه یا با چې دا ول بيدات څنګه کوي ها ترازه و اشربو خلف کړی شی بده په قلوبه مولعجلا خلک لري شوی دی او خوشېبو پیجنې تداخله مثله تداخل سپغي په څو داخل شوی دی د زيدي زموته محبت تسکیه او عبادت او هغه محبت تسکیه پکې داخل او خلک لري شوی دی او وته داخل شوی دی لکه سره چې دا رنگ پدی جامه ور داخل شوی دا تشبيه تشبیده کنگو؟ تشبیده جی و اشربو خالف کرشوی دی پی قلوبهم و ظلون دبی که العجل س محبت عبادت العجل دلتز بو مزاکون حضرتی العجل محبت عبادت العجل محبت عبادت تسقی بی کپرهم بسو دا کپر دبی بانده شاگر آتے ری دل پی جی و جعفزنا ببنی اسرائی للبحرمات وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَكُونُونَ عَلَى سَامٍّ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ مَّا قَالَهُ طَقاقو کو پڑھ دیږي دکوپريم پکو پردېږي چې إِجَعَلَّنَا إِلَٰهًا كَمَا و اشربوا في قلوبهم العجل بكبرهم و بقولهم اجعل لنا الهان كما لهم اله ا فایگی چ صورت اعراف کې په پنهمه پاره راځي ښه خیر خان ا سورته اعراف تر راوړی نو و بث راز او سخر کې الله په کویا قل تو تو ایچا دیر بی بد دی کوي تاسو د پاږې باندې ایمان ایمان تاسو ان كنتم مؤمنین بالتوراۃ لا دخف بشر کې جلیده تا امر وکړو او پېکه پني او بیا تاسو دی بی ویشو اے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبابه قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى ٹھیک ده د کوئی چدا سو دا دا وکوي چدا دا کړو بسے د د داسي او خبره چې هغه زمیدار کا اکا وبا باندې اوم پیږي دا علمي خبره په پاتشي اخر کدا سکه خدا غوړ یاد لري دې کا وزي د خبرې کوم وي نو د خبرې په پکی کوم ښه هغه د داسي او مقابله کو او داسه مناظره کو چې عوام هم پیږي ټک دا ای یحودو چې تا ای رو جنت خدای ستاسو یا کړی او ور څوک په اوته نزي نبه او ته نسواراز یو نبه ته مسلمانان دا معنا دا قبله ٹھیک دم ده ها نو دا څه کار وکړي چې اميانن پی پی شي اله یو پټي خدتمانی د مرګو کې ولی زکه چې جنته عبرسلیه ليز چې اول خمول شي کنه ندان انک تحفته الدخول الجنه دې کنه دې زکه چې موسل الالجنه دې نو سدي نلکه خوړو د مرګو کې ځکه عارف راځه نو امین را په پیپې جوچته ارزو د مرګ نه کوي پیژن چې ارزو د مرګ نه کوي نو باندې مشو چې د اصل په خلی باندې وای چې جن دما دې د نورتم پیټقاد له ساتي به پوښیږي دا وخت زکه دې لګی ته چې ساده مغو شو کنه داږي راس په رواني را لای کړه نو وخت پن زکه دې چ دویغه خبرې سپیروالې پمنګم راغې انو وخت ډېر لږی ما پیداګی نزر ویلې نو ماقدر کار دي په زمانه کې په تګمت باندې څو خوغ پړې وته ډېر जातو ټول توه یا چې انقامت کچتوي لکه مودار اخرت ستاسو د پارا سره د اخرت یعنی جنت جنت عند الله پنيس د خدای کماز عمتم خالصتا خاصتا تنها خالصتا سمانه یو وادي مين دون الناس مين دون شرکۃ الناس ما حکم بها دون الناس معنا بغیر د شرکت خلقونه د تاسو سره په دیني دا د اخرت کې د تا ندا څکارو کوي نپتمند مولتز یو پټي خود ازو د مرگو کوي ارزو د مرګو کوي ان كنتم صادقین ک تاسو رښتین کي چې دا خالص زمنګه ده دي لان الموت یوسل اله الجنه زکر چه مرگ خوصالی جنت تورسایی کنا اللہ پاپوی ولن یه تمنو ہو ابدا خیرگز ارزو نکی دده مرگ نلیساننو نقلبن ابدا امیشا بس اللہ اللہ گوارو کخوا دی ریبانی مانی مانی اسوال لازی رو حلمانی وغیرہ که کرده چه تمنی ده مرگ دوکس ما دیو پجبه دا کنا یو پزل دا نور سدوی دی پزل نی بیلی پجبه دی بیلی د منګوره چې دته دوه جواب نه کوم چې ق وي ل ن لسانن وي ول لن نه لن دپه د تاقی د نه د مستق بل دی کا نهدي ن لسانن وي نه قلبې وي لن دپه د تاقی دپ دی نو قلب وي نو بیا به تاقی دف سعد شي یا لسانن بے نتاکی دنه په صادق شي ن صادقیږي یو او ځمداړه تدبیق قلبا ویلی وی کنه بدله کی ویلی نو ضرور به په چبه د کو زهار کوو ولي زکه چې بدوی کې د دې گټه وکتاوانې هه بیا په دې کې د دې گټه وکتاوانې گټه وکړه ماشاالله خدای پښوی نه نه دی ویلی زکه چې بدوی کې خود دې د دې داوند کې په کې غټه ده دي کې کو دوی خبره غټل نه ما ګټ به ورشه وی دي دې قاضی مشوره شي ويني نظر ما نه پام نه وای چې دې دې ویلي په لسان سره مشوره شي بدینی وکړه جی زه خبردار زه نه جا وخت کې معانیدین د اسلام ډیرو کو معاویدین دي ډیرو معانیدین دي نو زرو ما پر کلوی چې مسلمانان یې رفع کریږي اغه د تمنيده مرګ کې کډې توختو خبره تا ته کړې ده ټک دې ټک دې مشر ازه معاويدين د اسلام که مو معانيدين د اسلام او منکرین د اسلام بیرونو ضرور به وته شعرت ورکړي په خبرې فيه بلدار بل وشکالدار چدا اوسم يهود سره موږ دا کولې شو کدا په زمانه پورې hey مختص دي دا معجزه د خود زمانه د رسول الله د کورې نن چته ته دا نو وایته هم دایي اګان چې د ست دي, دا دا دي, دي دا دا او تر تمدني د مرګ وکړه. اوس دا درس دا جلال الدین سیودی رحمت الله علیه او دې ده چې تمام او تفصیل لیکلی دي چې دا زمونه له خاص تا کوي. اصل نه دې زونه معنی تیرانه ودی. او کنه دا خاصه ده کوي. اوس په پښو کې پینځه. له کوم ځای اده طالبونه ته سلام موسی علی عمری داغه پيې پيہ پر څو ولکه باندې وو اجم دي شو وي څو څنګه چلل کا یا قتلني پلان یا پلان چويلي هغه په تساس کو د ډاکټر ساس مونګه د یو د په شهادت یو پر بن وک سر جری کو نه جری د موسی عليه السلام خبره ونه کی کته وی چې موسی عليه السلام وجری در سړی ولې هغه توحي مو شو لچ یقینا دې صادق دي صحیح ده صحیح نظر از او تا دا کار نشي کولې وړي او برڅه یې دا کار نشي کولې او په پیغمبر ته خدای دې وو حيوت چوي دا اغه موسی پیغمبر عليه السلام د رسولي راغې ورته وی سي ابي دا زنانه وي چوالې ماتا شله تي ودر کړې وي بپټره دا اصله پریر کنه ورنه زنانه قول باندې به مونږه سو دا وایو چې دا کوم ندير زنانه رو کې مونږ ته وایي تاسو تاسو کې مابین کاسه مات باندې تیر اول دی نو ټول زنان په خوندانه د جداکی نه داسه نه دچی هغه نبی اسلام ته په وحملم شو شوچاسو چاخن ته نه ورکړی دي نو مو تاسو کولی برت د وسړي پکار دي وی یا یو زنان غوا د زنان یو وسړي پکار دي یا د وسړي پکار دي پستا غنبه منګه تپرید کوو وره زنان په گواهی نه کیږي وایته دا دشل چي وایو شل را و دي وسړي ورسره نه تا دا خدای خدای پر ځان لمقام دیږي نو له هاذره دی وګورنه دا پاپ کویا چې ولې یې تموند او فابدم ما خدمت ولی به ما په سود د اګ کفریاتو چې کو پرې کړی د پند مله سلام خدمت یې دی هم چې مخکې کړی لاسونه د دی کنهفسونه د دی خو چون چې اکثر کانو پر الله سټی کې نو ځکه الله پلاس تدبیر د نور ماصل انفسهم اې یهود تططدا کمنګت منی د مرغوکدان پورنټیکانم جهنم د و لړونې برابر دورتل دا درن کی کڅو کمنګت د مرغوک او الله حلیم او بزوالمین او الله پاک عالم دی په ظالمانو باندې په هو د ظالمانو دي د پخپلټې باندې چې کله که خيري ا تاریخ ته تا مقدمه راشي نو صدا بوته وږي صدا بو وږي چې قیامت باندې باندې نحم او په کوم چې تمنې دا مرق پریده دی پم ا وی پمرق ان وی په جون باندې دا شکان دي او سره چې په جون عاشق یا تمنې دا مرکای ا څه دې کوي ولې تجدنهم اعظم د کسنې چې تباب یا ممې دا يهود ا حرص الناس حارسان د خلقو احرسا احرسن, احرسن ناس من عمت الناس دا هم خلقونه دي دی حیات که دا تنوین دا او دا تنکیر دا پار دا تاغین دی او دا سو علا حیات متطابلت پا اوگو جنبان دی چو اوگو جنبان تا دنیا کی ملو چی حرستتو یا لکا حرستو حلان نن راتو یا شدتو طلب الشیع حرستتو شدتو طلب الشیع بیا با نکو باری دقا دا حرست مانا دا. حارسناسی دیر طالبان د عام او خلق او علی حیاتن پګوی ګوند او ګوندونه چې څلې په وګوند باندې عاشق اتا نه نکي من الذین په چاتت دی دا 50 الذین اشرکوا او زیات حرسان دا پرچا تطی 50 آ تطی ولتجدنهم اهرس من الذين اشرکو اته بیا مو می یات حارسان د ان کسانو نه چې مشرکان دی مراده دې مشرکان مشرکان دی لدی کې مرګریه مفصلین نو ډیره خبرې کړې دي نو واه خبر شو په خدا کنه اغه د ابو ال علیه چې دا و اې و اشرکو مراده اشرکو نه په دې ځکه چې مجوستي مراده مشتکان نه کوم مجوږ کوم مشتکان دي چې مجوستي چې عبادت تقور کوي ولی وی ویلا وی مرادي زګه بیا وی چې اوبر سر ملادیږي کنه تماته وکړ کو چې اوبر سر داسې ملادیږي دا نه یو بل ته چلاس ورتي زی هزار سال یو بر سر چلاس ملاوی کړ نه زی هزار سال سوته زی هزار ورکل په کې ترجمه کوم ځه هزار سال په خیر علي زرکلنيشي ي زرکلنيشي زرکل یو په تر چه لاس ملاوی نو وي زرکلنيشي نو چې یو په تزرکلني او وي او بيداغه دغه خمشره ګان دي کنه نو اغه وي دا وی جدیه وی لو بل تذکرللی وی نو معلومه شي جدی بز کېږي چې څسر سسرور در پکې افي قطر سره دږي زګا یو بل تر ملاویږي ۱۰۰۰ دا وی تحیه په مابین کې زی ۱۰۰۰ سال دا داมารه دا غن او د دې شرط اګورا د دا د احرس قبیح دی مشرکان قسم د آخرت منکر دي کړه نو پد ژوند د دنیا باندې عاشقانه پروانه لدی او وی خو اخرت باندې قایل دي کنه دی, دی. وړه حرس کړي دا درن کې کتمان یو کېتمان یو ولا پرې ودو دا سدي نا یو ودو چې دا, دا استیناب دی د بی د غاسو دا دا جمله مستانه پد او دا دا دا دا سر د زیادته میدان د دې چې محبت د دنیا د دې ډېر وخت د هغه د پاره دی دا یو ودو خو خی احدهم یو د وینه د مشریکانونه یا د يهودو نه لو يعمرو چا بېګي چا عمر بیا مومین لو عمر لو مزریده لو پمانده اند ان يعمر چا عمر مر کړی شدتا نظر کالا لیکن خدا پاک ویه بېګي و ما هو لا هو زمي راته راجي احدث احدث زمي راجي و ما هو ندي ذا احد بمزحدي هي لې كون کې او بچ كون کې دل را من العذاب د اورنا انیو عمر يعمر چې دا قدر عمر وتورکشي چې زر کاله دین بیا د اورنا نشو بچ کې دي ان يعمر ان عمر ثمن تعميره ولان مجري دي ان الله بخت ماتابين منذر تعمير يعني چې زړه عمر او ورکل شنو بیا بده ورنغه ني بچي کبا مونږه وردي والله هو بسيرون او الله پاک عالم دي په ما يعملون تصبند دي کوي په خپل دې موتا صل الله جداوخر دغه اخر دونه الحمد لله رب العالمين لا احمن بسم الله الرحمن الرحيم كل من كان عدو لجبريل فانه نزل غلا قلبك باذن الله مصدقل لما بين يديه وخاتم مبشر للمؤمنين صدق الله العظيم ان نه رج الجلال خدایږي کې قبايح له يهودو دې بيان شورو دي يا عمر عليه السلام مبارک ما تپوسو کو چاته دعوه شي شکر ودي دا خبر ټول مفسرینو او اسانيد جيد او څل لیکي دا دي کې نور کوم خبر دي نو هغه لګي ویدا وحیطات الشکر او لی جبریل وی ذالک عدونا د زمون د دشمن دی او زمون په دی یا با و اجداد وو په مشران وباند ټول عذابونه د دله سنزل شونې او کثر تمی قائل وکنا ناغه په آسانۍ راتل کئ په باران نور راتل کئ د رزق معاملاته چې کوم دی خدای شکر ادا کړي دارنګه پنځه مېرا تکای نبي هغه مونږه ستاده شريعت مړلې وي خدای پاک د دې شبي يهودو جواب کړ ديږي کې په دې نن سبق کې اکثره ځوابات دې د شبهاتو د يهودو نه دغه شبي شوعده د دوی او خبرو کله لا پاک تدينه جواب کوي قول حضرت مبارک تو ویا چمن کان عدو ان ارغه شوق چې دشمن وي دی جبريل د پاره د جبريل علیہ السلام نو دا دکانه فل یمت غیزن نو دی د غصه نه مرشي د څه من متزمنه معنا د شرط لرا دا جزامه غرو وستان او دا فئنہو نزلہو دا جزا دا کدا علت جزائی محلو پی دی دا جزا ندا بلکہ دا علت جزائی محلو پی دی دیدی دا غصین مرشدک جا فئنہو نزلہو بس دیکھتے جی حضرات امیدی دی, دی چیر من کانا عدو و جریلا نو جواب, دی جواب دی دی دا ریستلی او جواب دادی شرط او جزائی دا ریستلی دا چپه انه خلعا من خنقه رقبت الانسان د خپل ګردنا او د خپل مرینا اگر سه د انسان ووستل دي صحبن شاپدي دا سړي صحبن شاپدي چې داوت جبريل عليه اسلام سره کوي وی اولي بن شاپدي ځکه چې د خو قاصد د قاصد د سفیر سره خصوک دشمنې نه کو خو قا دی دا خو د ووقله په معبیین کې مسللم مسلدا ده چې قااس سره به دشمنې نهکیې سفیر خو سر پې سپارت کوي قاصد خوصل پې هغه پیغام وي د د سره توک دشمنې کوي دا د بیا عقللی زبر دس دلیل دی د خو سفې محل دی د خو قااس دی فإنه دا جبرئیل علیہ السلام چې دی نزله دا او زمیر قرآن کریم مبارک ترجیه دی تفسیری مدارک لیکلي دي چې دا د خو مخ کې نه ده شوی او دا زمیر وترجیه دی دا ابهام د دې زمیر د دې ځای کې د فخامت شان د قرآن کریم لپاره دی دا د عظمت شان کې ابهام شوه دی چ مرکه مرجا ذکر نه دا او دی راغلی دی دا د پخامت شان دی دا سنه وی چې په انه نزله القران نو دا زمیر چې دی کنه دا, دا زمیر دا دا او دل تکي مرجا مبهمه ترাজি دی د پخامت او د عزت توجه نه او یادار چې نزله هو کزمیر قران یې زم ترাজি دی زکه چې دا ذهن بل طرف ته ځهاب نه پوږی زه هم بل طرف ته ځهاب نه نو مرجع متعینه د کله چې مرجع متعینې نو د دې ذکر ته اجت دا د جوابو نه وکړه سبا په هیڅ دي مې خوشاله کا و انه دا جبريل علی السلام چې دې نزله له لګ لګي نازل کړی دي علا قلب کا استاپ زربان دي د قلب او خصوصیت ولی علی <اليكي> که ندیوی لیکا بلزیکی علی کمران غلی دی دیزیکی تخصیص تا پار بوجوی وکنن بنزلن علی کل کتابن بلزیکی علی کمران غلی دی و دلتاکی علی قلبی کدی یعنی دا اللہ دکر پا ما بین که قلب لقضی اچھی دی دی کدی تیشارت تی دا پی قلب جا قلبی ذکر خانس کردی چا قابل دوحی قلب دی قابل او اول قابل سوک دی دازل دي او بياد دي دي. قابل قبول دا ځلدي او بیا د دینه به اثر په نور باندې اندامونو وردی kada sanad wa al qabil shur wa al qabul quun ki da wahh shidin da azladi da dine barushto panoor wan damuno ganbi ashar da qabulti aw bil la da chzli shidin da da tamam bad badan shadi ba chadi da tanasbut pa eitibar ra بإذن الله بحکم الله وبإراده الله دا خدای په حکم او دا خدای په اراده نو دی غلی تصغوناتن دا نسبت د غستاخی تاسو په شان ده حد الله کې کو کونډ کړه دا په الله په شان کې تاسو غستاخی وکړه په حکم د خدای په اراده او خدای په اجازه ته خدای اوس خاص د جن جبرئیل علیہ السلام خدای مز نه وته د سره یان ای جبرئیل سره عداوت ساتل د بی عقل دلیل دی پښت او باقی خود منزل ته وګوره چې خود منزل څنګه دی مثلا دا منزل دا حالات مصدق لما بین یده یوهان و خدا دیم حال بابشرانین مقیم دا, دا درې واړه احوال دی احوال مترادفه دی ده زمير بنزل هونا ده زمير دهو هو زمير سدي زمير نزلك يو زمير مستتر دي يو زمير بارز دي ده حال ده ندي كده بارز ندي ده بارز ندي ده يو حالي مصدق لما بيني دي ادا وحدن بل حال دي وبشرى بالحال دي دا مفور بنزل هونا دا او دا حال خال پو واقعیتی شپاتی کنی او انو دا د دا, دا شپات تینو یارا قرآن ازیم سروم و عداوت تک ندی وی اولی پا خالو کون دا دی منزل کی مصدکا چا دی تزدیک کون کی دی لی ما دا پار کتابونو آغا, آغا کتابون و اسمانی و بینه دی چنازر شوی قبل چې آغا یوصل او دری کتابونه دي دا غیطو لی مصدک دی دا غیطو لی اغه تکذیب کوي که تندې کوي تایید کی کوي او بل به ذاته خود چریدا قران یزیم به هدن داول نترخره پوری سر چشمه هدایت تا داول نترخره پوری قران یزیم ته ہدایت پی او درې محال دادی او صفت ی دادی حال په واقعي کې صفت وي ولکه زه یانی زید راته بن مودو کوب داسپتم د دې زید نه ولیدنه او قیدا او دی او د خوشخبری او دی کې دابشره مصدر دی لکه اغه دی کې خودن په معنا د خالینو مصدر مبني لپایل دی د تبشره په معنا د مبشر دی دلته مصدر مبني لپایل دی دی مبشر دی د پر د مؤمنانو شې دي خوشخبری او وی مسلمانانو ته د خدای د 100 درجا د الله د قرب او د خدای د دیدارو او د جنت او عام قانون الله پاک وي من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن فا الله عدو الكافرين تاسو دا تخسیص څنګه کړی دي چرته دا, دا چر جبريل زمونږا دشمن دی دشمنی د جبريل علیه السلام سره او دا سو د دې دا ټول چې په یاد کې ذکر دي دا دشمنی په واقع کې د خدا سره پوه شئ اداکه د جبريل سره دا وقدا د د تخصیص پکې نشتا اکدمور او پریشتو سره دا داسه شو خو شبدې ده, ده, ده باندې دا قاعده بیان شو خیر ده بده دی او نظیر وینا روان, روان ورق ورق ده په یی د بونیر نار روان وغاب یو بل شړې ولا په مخ خبره کې بیا لکتا تیر تپوس کوم تیر پیر بابا نار علی بیاو جره دې دا خبره زکو ته دا پیر بابا دې د خدای اغه ځان سره که کو کدا سویمه داسړي خداس یو بل توربان سړي کوي مچي پیر بابا لوی دی نو دین ته مي خطر ده خدای مې په ورکوټې کوم کوي چې خدای لوی دی نو جان ته مي خطر ده دا غوته وی یو خدای پاک او پیغمبر د خدای او پیر بابا دا ټول وی یو خلک دی څې پدداري شخصان خدا خدا نيست لکه اس خدا جدا هم نيست مولانا رومي ويو خاصان خدا خدا نيست اوليا خدا نه دي لکه خدا جدا هم نیست د خدا جدا هم نه دي داسې مومي يقه د ساتي جدا چتر نه سموستا پشان ني دي لوي خلقت نو دا دا تکيده دي دا پر راغي چ جبريل سره عداوت ساتل د محمد رسول الله سره عداوت ساتل د میکائیل سره اداوت ساتل د پیغمبرانو وبخدای سره عداوت ساتل دا په واقعي کې ټول اداوت ته خدای سره وي ټول یو شهدي دا یو نه نه د پدې کې بس هم دقه یو لاروس خدا خدا نیستو لیکن از خدا جدا ام نیستو خدایت خوش آلکه دا مانا دا جی پشان دا اولیو کی گستاخی جدا کنی دا خدا موتر جلو کردی زمنگا کارنا دی جی دا, دا خو اپی جی دا رواپی جو دا, خ... دا خوارجو دا دا دا پر قود دوالو کار دی جی خدایت خوش آلکه دا, دا تولی خبری پاکپل پا پا بیمانی پاکی کسانداش پا دی دا مانا کی اولیا نیشتا سخت دا د طبيعي خبر دا پام کو چي چاله ور نه شilas ولا ور نه کي او بيات ما اتو دا خبر دا دا حديث مبارک تقزييب دی تقزييب دي دا حديث صدايا تقزييب دي يا المحلذين امنت تق الله و كونوا مع الصدقين ابتدا صحبت الصادقان به اختيار کینو چدا ترقي دا حيات تر, تر قیامت پوری دي کدا په زمانه د حضرت پوری خاصو دا کو تر قیامت پوری ایا ته تک قیامت پوری جاری دی دا څنګه تبليش ایبليس تي جوړ کړی دی دا تبليش ایبليس تي جوړ ک او بل رسول الله فرمایلی د مشکات مبارکه ویتی لا تزال طائفه تم من امتي على امر الله تر قیامت پورې بزما په امت کې یو داسې جماعتي چې هغه به مکمل د خدای د شريعت او د الله د قوانين او تابعدار وي دسر بلات رضا خو کنه نبی چې په نفي داخله د وقت پیدا کوي سړي وسو یې دا په دیت حدیث او د دی آیاتونو ته تدقیق کوي نو کا په دې پیښو سړي وسو یې په پوي دي نه سکتے الله پاک وی چې کان اوډو وب سوک چې دشمن وی لله د پارا د الله تعالی وو ملائکتیه دا پارا د ملایکو د خو ور رسولی چې دا پر د پیغمبرانو د خدای دا تعمیم او شټولو کی وجبیب و, و میکائیل دا تخصیص بادو تعمیم جبرئیل او میکائیل په ملایکو کې داخلو کنا هه دی په داخلو دا تخصیص بادو تعمیم دی په دې تباب باندې چهلوي مرتبه ډیره جگہ ده ه حضرت مبارک فرمایلی چې جماعت دو وزیر دی او پس مکه کې دی دو وزیر او دو وزیر میں پاسمان کې دی وز وزیر یا و میکائیل او وزيرا يف الارض بيگي ابو بکر او عمر زمات وو وزير دي قذا فلمشكات او کرا دا حديث سم یاد وو جي زم ما پنځ باندي دا دا حديث مبارک یاد ول دي ولي سلف قرش لپس دا حديث نه چته بيگي په او نجو ان جنح او صرف او دا منطقه یاده ک نج حديث یاد ول دا عمر تعالપાસ دا حديث بيگي وزيدا يف السما جبرائيل و میکائیل و وزراء خپل قد ابو بکر و عمر اضا غمدو وزیره پس مکه کې چې دین یو شدی کې اکبر دی په لارو کې اعظم داشې دي چې په دوه مرتبه دی را جکد د جبرائيل و میکائیل تخصیص بعد تعمیم ماشاء الله داشې راټول دي میکائیل منابل دی میکا له دی دا جبرائيل علیه السلام او میکائیل علیه السلام په ان الله عدو للکافرین یار دې راکیو ته دې دغه کېده دا زموږه تم پور کېږي که خیر نه صباح کې په دې ځای باندې تاسو باندې به دا, دا بان بان بدا سوال لاشي چې فإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْمُفْقَدِ دا ولې مخکې ذکر دي مدا وزده مظہروشه پسې د مزمر دا ولې شوې فإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لَهُمْ خَدِذِ بی دښمن دي دا څو نوی څر د دینه چې موافق ته ما قبل سرو کو پاکارو. مزمر پکارو کومظهر ته کارو هه مزمر پکارو نو داخلا ته ظاهر شو الله متعال دې ویلي دي چې کوم ځای کې خلافه ظاهر قران او حديث کې شوي دي کنه نو دا به نقطه ته نو ليل کافری دا کافرو دې کې سدې اشاره دي چې دا عداوته ملایکو در رسولو د جبريل او د میکائیل سره هني کفر دي دکه خدای ویل چې اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ دا به معلوم شوی وی دا بکم دې معلوم شوی وی چې دا عداوت کو پر دې معلوم شوی فإِنَّ اللَّهَ شو دا شو عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ الله دشمن دی د کافرو دا په واقعي ګی دشمن دا فریاسر دا عبد ابن عباس ویل دي چې ابن سوري یادا دعایته نو وی د دې شان نزول مې او شان ویلې او ست دې قرآن عظیم کې دوکه شمه یته نه یو دار چې شانی نزول شتا هغه هم مساله ده ډیره سخته هغه مساله ده د شانی نزول ولکه تاسو ته نوستوکه کې ان شاء الله زه خبر کوم به به معلوم شي هغه مځه چې کوم دی کنه د دغس مایه ته نو دي داو چې داغه شانی نزول شته دی سباخه په خشوه د بیات راغلی دا بل دیر دا دی چې داغه شانی نزول نشته مدقصی ابتدا راغلی هغه دغه چې عبد الله ابن عباس شه جدا من اهل فدكو دا لو یو عالم او دا اهل فدک نو د دې خبر په و می سفاره په اخر کې را روان دي ان شاء الله کو جن مقوقه ال تبقت خبر کو دیرا نو دې دې کنا ابن سوريا وت وی بس دې په دې کنیت باندې مشهور دی اصل کنو مې دې عبد الله ابن سوريا رسول الله ته تا مبارک ته وی ما جئتنا بشئ ناریب قام تاسو دلیل نه دی وروړي چې مونږ یې پیجن پا دی پیغمبری سا دلیل نشتا سخت چکم دی حصر کردی او دا اصل بی کلی بی اصل بی کلی دی ما جی اتنا بشیئی انا عریفو تا منتپی او شیرہ تاگ ندکری چمنگو پیجی ممشد د پیغمبر دا خودای آماللہ دا آیتنا دا دا دی وَلَقَدْ اَنزَلْنَا ایلیک او بے شکا تحقیق سردہ بازی وی چھ دا لامی تحقید دی و بازی وی چھ لامے قسم دی لامے قسم دی او بالله موت علی القسم دی لامے قسم کې دانه ضروری وایي لامے موت اکیدا ضروری ده چې دی په هر پر شرط داخلي دی بیگی لئن قتل 100 100 لئن اخریجتم لنخرجن نعکم لئن اخریجتم ملالکاری پا مرکاچ شرح المشکات کیلی کلی چی لامی موتی اتی دا مسئلہ دا چی دی پا حرفی شرح داکیلی پا ان با داکیلی او لامی قسم کے داند دا مسئلہ جو لامی قسم دے لامی موتی اتی داکیل قسم دے دے کے گوری دزمکی اسمان پرخت دے باس راضا دیتا بازی لامی تاکید وی بادی لامی قسم وی ولقد انزلنا زمانی قسمی چو تحقیق سنا منازر کری دی ایلا کتا تا آیات ما پدرو مانو سره تاسو ویلو کنه په ابتدا کې پاولړو د سبق ها دلته کې مراده ده یا تی مبینات نصي معجزات النبي آیات مبینات کې معجزات وي کې علی صدق کپی دا ور رسالت وي کې هغه معجزات احکارا دلالت کوي چې صداقت باندیو که داوید نبوت کی او بل میره تبیلیو آیات پانسو آیاتو القرآن بل میره تبیلیو چه آیاتو آیاتو التوحید او بل آیات موجزاتو النبی بل دا دریو مانو سر آیات راگ لیدی بل دا دقا صلو رم پا کنشتا دلتا دا موجزات مانے ورگ وما یک پربحا او کفر نقل فدقی آیات بینات باندی اللا الفاسقون مگر نافرمانا چ هغه یهود دی الا الفاسقون و همو یهود او قافنه هغه څوک دی ابن سוריה وی ما ما جی تنا بشی ان عارفه او نه د کفر او کا دلته مراد د فسق ما اعلا فسق ته چې فسق د کافر دی خروج علی ایمان دی فاسقون سمانه ما تا د فسق ما نه کړو د باب ضربنه سمانه د خروج الا الخارجون عن الایمان مگر چې خارج دی د ایمان نه باشو کوم دمانه باش راځه الله حفظ جل جلال فرمای د دې د قبعي حبيان به بس بل بل قبي حبيانو چې دوی وا دمانه کړی دوه مردا پار او کلم ما احد نداء حدو چې مفول کا نام مقبول علم او وقسمه راشتيږي وقسمه احدو هپل उपाय دي کنه مقول غوري او کلم ما احد الله ار کله چوا کی د خدای سره نو وعده خدای سره کړی وو په تورات کې چې ایمان به په نبی اخر زما وو کړی وکنی وکړه جواب او کله ما انه د نبی واسو پس ما په لوستنې نبی ار کله چوا کی د پیغمبر د خدای سره د پیغمبر علی السلام مبارک او دا دابه یاد درېخه ای دا بس تاخه خیر به په لسمه پارا کې پکاريږي او تبعه ال تک اخ خیر ان شاء الله که جن بقوق ردا سپيږي چداڅ به پزم نه پيګ او کدا قبر دي یاد واه هغه دالې چې پیغمبر ل السلام کله د مدینه پاتیدا مینه مدینه ته یی بیت نو غیر چاپیر يهود او نسوا يهودي او نسواردي دی يهود سره پیغمبر ل السلام د معاهده وکړه چې تاسو به زم ما په مقابله کې مشرکان ته ایمداد نه ورکړه اتاشہ چھس سرجنگ کۄے ندبا اگت امداد نو ورکو یۄ میہ بدر کے دعوا دما تا ک وری کانہ انداد مشریکانو توور حضرت مبارک تووی چتا سکھ امداد مشریکانو توور ک د جنگ بدر نرستو فوجے غزوہ بدر نرستو تاسکھ امداد مشریکانو توور ک وے اخطؤنا دلیل فسرت وے خطا چھ جی من نئی اخطؤنا راضی بیا پ بیا وصر ما د نو غزوه ای خندق کی بیان ورکو سمیم دادی ورک ورکو حضرت مبارک باست دلنگی خندق نیرشت راوو نی ورکن اچھا حضرت راوی قورتا حدیث کی راگلی بی جی از غرهو بستلا جی بلی اللہ حضرت تات غرهو بستلا او ایمان و زمان مرگرو خولانا دشتے ایمان و زمان مرگرو خولانا دشتے مجد نبوی کے ویسو ایدا شی ایدا شی بج مواونت مشریکان ته ورکړې دی وايي چې احزاب ته احزاب د کفار ته معاونت ورکړې دي حضرت مبارک اعلان کو چې د ماش بخین مزبا په بني قريظه کې کیږي ولما وکړې دي په دغه ځای کې چې د قربانې د صحابه چې کم حاضرو په بل ځای کې مزنه کې د سیوارو په بني قريظه ونه اول الله بس بیا ما رکلی کړلې وايي چې او یوشپی یا میاش د ورې بیت دي دا یوشته دا ورې چې مضبوط دي یوشپی ما سره کړ او بیا ځرا کو شو او بس په اصله پدې وشوا چې ما څو جنگی ali د دوی چې کوم مجاهدینو غوډه د اساوته وی او قنا نووی قتل کړ او زنا ناو مشومانې ولېسپره هغه ولکه جا هغه د مسلمانانو علماء ان ځانې دا په داوخه په دې پدې قران شریف کې بار بار پکاريږي یعنی پک یوصل تر کې په دې ان شاء الله پکاريږي کله څلو نه لا زیادنیو کم بڼه اوس په او دا په خا نو دا ښکونه دا, دا حدیث مبارک اس په یاد او دی چې تا تا تا مکمل مستحضر علی ها نو ما سره دا قواله وکړم ته جماعت کړه پیګه ها نو ا قران یې زم چې هغه عربی کې دا وایم ماته کپن نمین قومن خیانتن پنذیلیه مالا سوا چې کله ودو کی نه غوا او وقل مره ومره او اذکرت ماته نو مثلا انت سورته انفال کې دا غلی د تفصیل سره کاړه او سورته انفال کې به تفصیل لالي نو نبی صلی سره بعد او جمع آغانت پا مشتکانو تنورکو و غیورکو او کل ما آخدو ار کل چیز بی وادو کی آخدن پا واده کولیات اخده نو داد وقت اسم واده میتاتو بی نو تو نبزهو تورحهو نو اغرده یغیل را فریق من خم یو لو یدل دیونا دا فریقون که دا تنوین برای لو یدل او وسبت, وسبت فریق من خم سوقتي و هم من امن من ابن سلام هو دا غمر کی چا چ ایمان روړي دغه صاحب چوکونیټه صاحب په دې واده پات شوکه پات نشو نو دته دا یو تکي ورسلام کوي جي نبذحو پريق منهم و ثبت منهم و هم من امن منهم دا غسوقتي چی ایمان یې ترولید بلکې انپا کوئی بل اکثرهم لا يمنو بلکې اکثر د اگر چا خل ایمان روړي د اکثر بلکہ اجسر دین اللہ اکمنون ایمان روڑی نفلا یعود دون نقزل عهد زنبن نفلا یعود دون نقزل عهد زنبن دین مشمار ما تول لما دی گناہ غیت گناہ غیت گناہ غیت چی سار ایمان روڑی ناغل گناہ سکر اگا وعدل سکی را دے چی اللہ کا کوئی چی ولم ما جاہم دید دی قبائی حبیان دید دیبل قبیح حشو چی وعدہ ایمان تکڑا کفر ایسر ایمان تکڑی دا ایمان وعدتا او چې نبی السلام باندې ایمان ورونو رويو او حضرت ریکمو وعده کړیو هغه دو وکړه تی ماته ولما ما او یې کی اور کله چراغ دی تر رسول عظیم دان کیر او د تنوین مرای تعظیم دی رسول عظیم شان چې د دې مزدا فقط حضرت مبارک دی من عند الله د جانب ده خبیرا او بیا د پیغمبر موصوب دی پدې صفت او مصدق ل ما معكم عدید تصدیق کوم کې د دغه توراتو چې دوی سره دي نه الله په کوچه نه بزا وګورغو فریقا نو یو فریق پوس قدم دی کنه فریق من الذین اوتل کتابا دغه یو پرقی یو جماعت تعن کسم نه کتاب ور کړی شوی دی چې مونږ دلته يهود دي فقته ته يهود مراد دی را کتاب الله کتاب الله ا کتاب اسمانی ته خدای چې تورات دی ورا ا ظهورهم رستو رشاداننا کتاب کأنهم لا يعلمون انه كتاب الله دا نه دلایعلمون مفوله ديست ګوی چې دی نه دا کتاب الله دی سمانا رستو رشادان نو ورده رستو دشانه ورده ولسمانا لم يعملوا به عملې پهونه او کله عملوبه لاامنوا بمحمد ایمان په کدی عمل کړی وینم په محمد رسول الله دی ایمان ورته کنه بیره ورته ګوره دا قانون دی پېګه د محاورده اه له کده د شاته کوړته وا شاته کوړته وا شاته چې شه وردیږي د غیر ملتپت به وي غیر مقصودی اگر تاسو کله نه کړئ لته ماننده چورو ستر شاګانو نه ورغوردو یانه انتبا ته وته نه کوي چې کتاب الله دی هیڅ مقصودیونه کردو بلکه غیر مقصودی ورغوردو په انتبا اگر ماننده چې طالب را روان دي کتابونه شاته راړو دي د ناغدين ده دې مزدا خو ورغوردو نه کیه ته ماننده اگر چې کتابونه څو په خلاص کې راښيني ول پکا داس پری موږ ټول استادانه کابر د دیوبن کتاب دک په څه پکا اس په خلاص موږ به तालिبان مې کنه مولاله کاری مرکات شرف مشکات چې سپلۍ پګس لاسون یی شي ناپا سپلۍ کنه او په خيله سونی شي او قران یزویو یا کتاب پګس لاسلینی نو نکز په دې په شریعه نو دا اشایده ندوی کنه هغه پکې صحابری تل لیکلې دي مرکات کې راهن خلق دي نو دا په دې په شي دا باندې وَرَاءَ مو... أَظْهُرِ هِنْدَ وَنَا كَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ وَلَوْ عَمِلُوا بِهِ لَآمَنُوا بِالمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيَأَمَنَّ بِما أُمِرَ بِهِ کن... يُؤْمِنُونَ مَا كَانَ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كِتَابُ اللَّهِ صَدَاقَ كِتَابُ اللَّهِ اللَّهُ فَكُي وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ دا اته په نبازه باندې اے ګور نه کتاب الله ورا ازهورهم وتبعوا کتاب الله وګورئ هغه پرې خوډ او تابعداری د شهر وکړه با ځکه ته کې یاد نه ری الکه دا د نشي کتاب الله وګورئ اگر غیر ملط فتو غیر مقصودی وګورئ په مرتبه د الله بشړت شي کیو او دتیا شحر په مرتبه د بشړت شي کیو ګرځاو زدا ستعبير کومه طالبان پینې پی منتي کی تعبیر وکم د حضرت شان دی پی شي ارګداز زره تعبیر وکم بیا د بقصید نپاغي نه پويږي دا کله زدي ته یعنی را مجبور شمه وته برو عطا وی دانیو کړلا ماتت لشایفی. ما دا اغی سحر دا ما عبارتی سحر تطلو شیعفین کا تلتی شیعفین تطلو شیعفین کا تلتی شیعفین تلت تلتی ادا حکایت تحال ماجیہ دی نو دے اصلو لی کلستلیو دا حکایت تحال ماجیہ دیتا تمی پرونم ویڈیو پای واسا حکایت حال ماضی ته پهवरून حکایت حال ماضی ته شیو تک ته جی حکایت حال ماضی ته ویو چې او شی واقعي په زمونهه ماضی کې دی واقع پر اس کې اوس تعبیر کنو کې په موزاري چې دلالت تعال کای کذا فشر جانی او حاشیه د زمونهه کراغلی دی عصام الدین دا خبره کړی دارانګ جمال کړی دا دارانګ د جلالین په حاشیم کړی دا نو مو په متول په حاشیم کړی دا لمختصر په الحشیه هم کړه د ټوټه والي دقه توي نه دا تلو ثلاث ثلاث تلتقي دا دین تعادل په مزاري خروش دغه شي خرج جنات شياطين خبيس جناتو على ملک سليمان ولم ویلی د چې دا علافه معنی د پیری عبد یو موظف حضرت دي تو فی وقته سلطنت سليمان فی وقته سلطنت سليمان راځه تو وقته د سلطنت سليمان علیہ السلام کی لګوار کاوي بس خبر کوم د دې لپاره مې وې اوس تا یو بل شوبو کله لکه مخکې شوبې تیر شي دا شوبې جدی زکته پیغمبر ز خدای ندی چې یعس سلیمان سليمان فل انبیاء و ما کان الا د تذکرات په انبیاء کې د سلیمان کوي د سليمان عليه السلام کوي او سليمان عليه السلام نو مګر جادوګر او څنګه د جادو شبا په خوف و بارکغه جدده کې دا, دا تحمت په حضرتی داغو سلیمان اللیه سلام باندې ولگیدو دا ما یاد داری او دا تحمتیم دقا سے پروتو او دا تحمت سلیمان اللیه سلام نا پجب دا محمد رسول الله سکو ارپاکا اداقو قرآن اجیم تین ارپاکا اگا دا سوید مسیاد دلاری دا سلیمان اللیه سلام پا زمانکی دا سحر چدیلو یچا چوا او دمره د شهر غره بابا چې یاد بل لري چې خلق دای تکا بوساتو باج خلکو لکه عوام چې دا, دا, دا جننه چې دی یاله مغربه بي پغربو کوي دا له یو مسره د دین د کانتو ځان غوټ پکېره وی دی په رېب باندې پی او بیا په شیبا زکه چې کوم خبره دی کول نو وکړه رښتیا شو خبره خدا ته خبره کړې دا تجدید جناتو خبره مې کړې و لګه داغه چې وی په جنات وی په غیب پیږي یو دې مداراو لکه د چا او وی د جادو ګورتا او د شاعرانو ته او وی ته مرتبه د انبیو ورکل او د پیغمبرانو مرتبه ورکل چې د پیغمبرانو ودی بلکې باسه کسانداسيو چې پیږي او چې ساحرین ته مرتبه د پیغمبرانو نمپورته ورکل اودې دی وې چې سواله کا دا وځي پوه شو کنه دارا را داراو چې دا شحر وارکه خو صلی الله په يهود باندې برت کړي نو چې رد د رد مقصد د سره وځه هغه حاصل تبغوري نا پدې شوبه کړې ده کنه الله یې جواب کړي هغه دا اور چې سليمان دا شو د سليمان الله سلام صاحب راغون دا ټول د شعر کتابون راغون ک او شاعران راغون ک او د صحابه سلام او کتابونه تنوع ورتل چې پਤਾ کیږي د شعر شول او نحو او ترکیبات ذکرو هغه ټول راجمع ک او صاحب وکړه نما دا وره دل چې ان جنات عالم الغیب زمود هغه په خپل ځان کې کوم فرې او اره او بیا دا ورته اغه د خپل کورشه دلانه ښخ کړو کورشه دلانه ولی ځکه چې د دې قرش شیطان نمې جنات نشو نږدې کې دي کم جنني چې په تنځې کې دوه پاګه به کور لګې دوه حکومت خدای دې ورکړي دا څه کنه وهب لې ملک لا يمبغي لې حد من با دې ان کان تل وحا تر اغلي کنه راغله خیر اغه باندې به کور لګې دوه دک څه کې سیپ د دې قرشه د دعوه جده دا کا تختلاندی هغه خښ کړ سليمان عليه السلام مبارک چې وفات شو باچو. شیطان را ولګېده د انسان په شکل کې راغې وي تاسو پته ده وینا وې دا, وی وی دا تاسو باندې سليمان عليه السلام چې سلطنت کو دی پسو ځکاو مکهږي وې دا سلطنتي په دی وج باندې کو چې دې ساحرو جادوګورو داغور وې کاته تاسو غلطه خبره دا کورڅو نه تابې جاي او شیطان هغه د کې ولا دې تاسو کورڅو دی دې دې کې و فيه ما فيه په دې فيه دې دې کوم به جنات و ندي اوس په اور لګيږي نو دلې نه وتاي يتا دې ولټا تا به تا دې چې وینه تو چې روته وي کتل يو وياله او بس نه نه اول به تي دي په يې بده نه نه اول به تي دخل کو كتب يانو ځکه چې څه ته جوړ شي هغه بس هغه لفظ شیطان محرک حاضر دي اګه دې نو تاسو بیا راولې کېدل <سؤال> او خلکو بیا په شهر شورو کړل <سؤال> خدای پاک هاروت او ماروت راوځي. اڅجی تاسو ګټ بیا کوښښ لدې خبرې او الله یې په قران عظیم راولې کېدو او پیغمبر عليه السلام په جبه باندې الله تبريت حضرت سليمان د دې تحمت عظيم نوخه. دا دونه زمانه ته دا تحمت پروت دی. ای په لوی خلکو باندې دومره تحمت تاګې ده. مونږ باندې لیکته ولا خبر راشي بیا خپې وي. عدا دونه زمانه دا تهمه تم تکصه پروت دې پدم ادا پځه بده پیغمبر علی السلام دا له خبره دغه او چې دقه خبرتان یې ورنه او توار गोष्ट د خبره کوو او الله تاسو یې وما که هر وما سحر سليمان و سما ما او کفر نه دی کړي سليمان عليه السلام یعنی سحر نه دی کړي ولي سحر چه دي نکوفر دي يا عملي اعتقادي تفسير مدارك کې دوه خبري دي بس ا دې کړي خبري علماو کړي ور په سحر معنا ز بیا بکوما بیا معنا اليم کوما معنا شريم کوما باركها په ولا خبرته ته کوما دا چې کوم دې کنا دا شهر جدی ابو منصور ماتوریدی احمد الله له وی دی چیر ایسته احنا پدی هغه وی دی چی په ییه ا تفصیل مدارک و وغیره ک راغه قول نقل کړی دی چې نه جدی کې تفصیل پکا دی شهر مطلقن کوفر دینا مطلقن کوفر ومتموا یا کدا سی وا چې پدی کې رد هغه شی وو چې قران او حدیث قطعا ثابت کړیونو کفر دی ورنګه کفر کوفر کسری د دې د پاره صرف یادګو چې چې سبا د دې د جزیات او د اصولونو خبرې ما او سوق جادو را باندېونه چلې یا په مسلمانېونه چلې نو صحیح ده صحیح نه اوله پسناره باندې نو تعلیم او تعلم نو خېر دلته کوفر هي اعتقادي کنه کحاله لګنی ها تدا شي شی او سري راوړه ابو منصورې ما تدریګه په مسله د دې نه نه دا کم زیاده ندې څنګه نو ګوره دا ټول الفقہ مسأله وراینه بیا الله ری ګوره خاص دا معلومه یي چې دا مسأله د کمپنسره د دی تعلق دی اوس په پیښی نو تل کې مسلم ثبوت واخيرا کې لیکلې دي چې ګوره دا څه کار دی چې دا صحر چې دی د دې شهر قصو کې مؤثر به ذاتی غنی نه دې پدې چې کافر دی چې ما هم په دروازه نی نبي هي نبي چ دې مو او بچ شهر مو اثر پې نفي غني دا په کو پر څه صدا نشه په دې پښې او کنده شو چې دا دا اثر د اسباب دی نبی کو فرمایي په کې چې اثر او موثر حقيقي پکې الله تعالی دی په دې نبی کو فرمایي ها مثال دي وای شو نه دا هارو ته مارو بس خدای پاک راولې دا پرشتې کورچه هرکل خلکو انبیو ګور د پیغمبرانو کتابونه وګورځل او د شاعرانو سره تعبیدار شو او چې هغه خدا باچې پدې کوله یواز خلک هم تراوله کېده لرو چې کوم دینو ذیاء الحق ذاته کاروکو موږ اسلامي کېږي ذیاء الحق ذاته کاروکه چې ویچا کنه او مقابله د حسن خیرت مقابله د حسن خیرت کېدل هغه چې دینونه غره ده باسو چې ویکل کنه کلام مخاوله وشو زمبکه یو مې هغه ته اومده کنه موریشه راته وی غلام امید موریشه خدا پاک زم دې ساتي درته وی موریشه ته بمراضی یم ته خپل شریپم د دې یاد به خا مخه ته و توق چسته کم خدي او کم کنه هغه بس بیا د شکول کسان بکراغل شابه کې نا منور کړی 50 50 روپیا یو سړی چې څو چې پکې وقتی جامعی مرکلو کتابونی مرکلو زرزر رو پی ورکڑی خلک راولا که درسید انناسو علا دین ملوکی حیو بس خلک راولا که دلو بس روزانب مقابل مقابله د اقربت کولی جا دکتای در پار نبو کدا تلده جا ده جا ده جا ده جا دکتای در پار نشو نجی جا دکتای در پار یاد کلی ونو دیرا بخواه دا اگرین رست و خلک پده اقربتونو پده اقصور راولا که د مقابلہ کی یو دادا کی یو دښیمه یا ته دا په خپلې لړۍ کې کما یا ته راځه د دې سره جوړیږي له هغه حضرت وجنا کبه د فارکن ان دته ما وی وی په دې کول راځه مونږ چې مونږ هم بچان اوس په دې په دې راول کېدله او بس بیا دغه پرېشتې خدای راولې کېل بس د دې د احیا دره دا کاریو یو چې بیرا له ټول اصول او فروع دا دیوتل خبره وي به دې دا یاد لر ام د خدای لپاره امتحان په شکل لاغلیو چې تا ته د دې پورو خیو د دې اصولم خیو د دې کلیاتم خیو د دې جزیاتم خیو کپد دې دې د دې د عمل ند انکار کو ته مسلمان پاتې شې دی عمل کیا کافر شو. تای خبره وکنه او بس کنه نحنو فتنتن دا ته کې بیا وی نحنو فتنتن فلا تکور سب عمر راتن وو کرتے بیا وته دا ته کې وی هغه به وی نا څه نه او په دې بشرت شه چې ته به وری دا سوال شوی دی د علماء چې را د اکار چې دې ده